El hamdulillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Më pas, e vlezë ka kërkuar nga aku disa vëllëze që ta përkthejmë te poemën e Ibn Qaymit në përshkrimin e xhenetit. Para kohësh, ne e fatishem përkthyer të një herë viet, por ka qenë diçka ju shumë serioze atëherë, nuk eshin që zot tamam dashëm të herë që ta incizojmë në shkallë. Por ne dhe Allahu subhanehu ve te falënderoj që ditën sot me në vijim ditë në shala në raf dhe përkëthemi kje spjesë pjesë shalë dhe sa ta qëndër në fundë në bazë të recitimit që ka bërë kjoj të shekhoj dhe i zëpëker misile ka recituar të shumë për të vjëshën pojëmon e milhajimin për gjenetën filloj më shalë me lejnë allah bismillah Ja khatib al huur il hisani wa taliban li usali nabjë janët il hajamani Sot Ibn Al-Qayyim Allahu masharafot oti që kërkon të fejohesh me hyri të bukur dhe kërkon takimin e tyre në xhenetë të përheshme. Law kunta tadriban khatabta wa man talab tabada kama tahwi min al-afnan. A... Sot sigurtithot ta dije me kërko me kërko po kërkon të fejohesh dhe këpër kërkon të marrësh Ti do jepje gjdo lojtë shmimi për të arritur e tje Ose si kur ti të di e thotë vëndëbanimin e saj Vëndëbanim ku, ku rikë hërje E dhe më thënë hërja do, do, do shkoje për të kajothët Qoft edhe me qepallat të më shum, shesime, kam, me e syve, domthonë, domthonë, çu mos kishmë mundësi të ecim me këmbë, me qepallat të syve do nisim për shkumbur të kajo. Walaqad wasaftu tariqa maskaniha uh, fa in rumta al-wisala fala takun bilwan. Un thot po ta përshkruaj rrugën e vendbanimit të saj. Edhe ti nëse dëshiroj të ta takosh atë, mos i hi i ngaft e shpejtë dhe hushtas se rregjëh dedhëkë nëma mesra ka këta sahatë li zamani shpejto edhe nxitoi hapet të tua sa të mundesh se hesja jote do jetë vetëm 1 orë do të thon gjithë jeta e dhunja do të thon 1 orë do ta shikosh kur morë jetë atë të kupton që pak e lodhur në të vërtetë Rashaq dhe hattif dhe lëmisalin nëfsa mab, dhullë mëkëra hama dhëm të dhaim kani. Thotë, faqshak dhe më hëndashuro edhe nëziteve dhe në tënde për takimin e saj, dhe jepe meherin, dhe më hëndë meherin parin për të, për derës si. të ti ke mundësi. Uajja alës jamaka që të blë lukja hama janu, vëllosiu diumë alfitri min ramadan ti thot agjero përpara se të takosh të thot dhe dita e takimit me të është dita e çelës për ramazanit foq al luyut jamalha al haati wasir talqal makhawif wa hiya dhat aman fot bje këtë përshkrimin e bukurisë së saj do të thot se cilësi të bukurisë së saj Bëjnë nëzitës, nëzitësin në të në më thënë, për, për të arritur të kajo, edhe hetës se rrugës do të akosh, do kesh shumë vëshësi dhe, dhe frik, por të kajo thë, nuk kamë frik, por ka vedëm siguri. La një l'hijen në kamën zilu l'agjibat bihi, e idil bila mudhsalif il hazmani. Mësë të hutoj të vëndëbanimi me të cilin kanë luaj të urduar të sprovë dhe ndërkohra. Mësë të hutoj të vëndëbanimi dë njësë. Pre këti vëndëbanimi dëmë për dë njësë, jenë nërguar të gjitha gëzime dëmë, dhe është ndëruar gëzimi me, me mërzi dhe me stresë. Sejinun niyawdu yuqbu sahibul iman ila kin jannatu ma'alif tufran tot kuven bani në ndjenjë është burg për ata njerëz që kanë iman por ai është xheneti ma'a për mosbesimtarët xheneti ma'a për mosbesimtarët dynjoja sukkan ahlul jahalati wal qatalati wassafahati anjasus sukanin Banorët këti e këtij xheneti, domthonj, xhenetit të dënyashëm, kush janë? Janë njerëz të paditur, njerëz të portac me dialektët më të pistit banor. وعلذ ذوعيشان فاجهلهم لحق الله ثم حقائق القران. Dhe ai që shiron më shumë jetën në këtë lloj xheneti, nën dënyaj është ai që është një që, që është më i padituri në lidhje me Hakun Allahu mağdhuruar dhe me njohjen e tij edhe me njohjen e Kuranit. Amarat bi imhad al-dhiar wa afsarat min rubu' al-ilm wal iman. Fot është mbushur, do të thonë, është mbush dhunja me me me këta lloj njerëzish të tillë thotë. Ndërsa njerëz të ditur edhe që kanë iman do të ndonja është shkretir për tyrën. Mi nuk ka. Taja <tër> të <dhënja> athar ad-dunya wa lathat aishihal fani ala al-jannati wa ar-ridwan. Ata i kanë këto këta, këta njerëz domethënë i kanë dhënë për parësi dynjas edhe kanë njësis në në jetën e saj që është el fani do që është është mbaruar do që do mbrojë. I kanëm kënaqësisë së dunjas për parësi, për para xheneteve dhe kënaqësisë së Allahut subhanuhu teala. Sahibul amani wa ibtul bi hududihim wa radu bi kulli mazllatin wa hamani. Ata thot, uh, u shoqëruan, u shoqëruan me ëndrrat, edhe u provuan me dëshirat e tyre, edhe u kënaqën që të marrin çdo gjë që është që është e ulët dhe e poshtre cadhan ma ked la yefteru anhu ma fihi nimram min ahzan madje perpiqen per kthe edhe punojen dhe luftojen domthon te palodhur dom per arriten kse keni si dunya punojm per to dhe luftojm per to me gjith streset dhe mundimin qe kan to pra prapatale ishi je ne to kete dunya wallahi la no usha haddati kasud raaitaha kama rajul an-niran Pa sheh Allahu buti shikosh ti kraharorët e tyre këtu që janë tashu pozunjasët, mosbesimtarëve. Do i shikosh ato thotë se ato duken sikur janë thot, ato vatrat si e zjarrit, si vatrat e zjarrit. Roma quduhash shahawat walhasarat walalam la takhu med alazman. Lëndë ndezëse e këtyre vatrave të zjarrit janë epshet e tyre, janë mundimet lodhjet stresat që kanë ata në këtë dynjë, pothuajse të cilat nuk shohën gjatë gjithë kohërave, ky zjarri që kanë zemrat e tyre. trupat e tyre janë varrezat trupat e tyre thotë janë varrezat e shpirtrave të tyre, të cilet janë varrosur përpara, domethënë jan varrosur bashkë me trupat. Domethënë, dhe tregojnë që trupat e tyre janë si punë varret, ngaqë ata janë të vdekur, nuk kanë iman. Edhe shpirtrat e tyre janë varrosur bashkë me trupat së ndjall. Arwahum fi wahshatin wa jusumuhum fi kadhha lafir, torrahmani. Qoftë shpirtrat e tyre ndjejnë të, të, të vetmuar në trupat e tyre. Qoftë shpirtrat e tyre ndjejnë të, të vetmuar në trupat e tyre nga që ata thot përpiqen për të arritur kanalizimin e, e trupave këtyre jo për të kanalizuar për të arritur kanalizimin e mshiruesit. Kharbu min ar-riq alladhi khuliq lahu fablu bi riq an-nafs wash-shaytan. Ata thot ikan janë mbathën për robërisë për të cilën ata u krijuan, do të thonë që janë mbathur u larguan nga robëria e Allahut, ata robët e Allahut janë, po u larguan. Dhe nuk u pëlqeu që të bëhen rob të Allahut vërtet edhe u sprvuan dhe u bën robër të vetë tyre nga së shitani. Mosuk naq fotë ti me ato që zgjodhen ata për vetë tyre sepse ata kanë zgjedhur, kanë zgjedhur do të thonë që të jenë, do të thonë kanë gjetur një poshtrim të vërtetë edhe që të jenë të privuar nga mirësitë, do të thonë në botën tjetër. Lonsatë në botë gjana haburdë, lumë që nuk i ka dhënë Zoti këtyre. Po të sikur dynjaja të vlenë tek Allah sa krahu një mushkonje, nuk do jep të jep, nuk do të jep të Allahu mëdhur mosbesimtarë që, pini po më që të pini gjovë në një kod për këtë. Po të vlenë, ndonë se gjithë këmysit që kanë këta në dynjë, marrë dia, kjo është pa vlerë fare, para ahiretit. Shpa vlerë fare, për ne dhe Allahua je për të rëjë Lakin në hawa Allahi ahtaru indahu Min dhe lëdën ahil qësirit të jalani Një vëndën që, që duja nuk është barabart me Një vëndën që duja nuk është barabart me kraunë në mushkojnës Për kundërës i të të të ajo është me poshtë dhe të këllahu Se sa kraunë i mushkojnës Edhe me gjithë të shë shëndofët Në vëndën që duja nuk është barabart me kraunë në mushko së sa udohenha halla fi dabarani Elë menjëherë që kjo është pa vlerë me radhën e gjitha, prapse prap, ata që janë të dëhen dashuruar, pastaj ajo do të vja ka kthyrë në shpinë. Do të thotë ka dhe një problem tjetër, do të thonë, që përderisa me, me, me ata janë dashuruar më pas, edhe rendi më pas, gjoksët e tyre zin nga zjarri i dashurisë për të dhe nga nga stresi i madh për ta arritur atë, e megjithatë to thot ajo ka kthyrë të shpinën në tyre qoftë ajo thotë ku kthyr shpinën, domethënë dashurore e tyre, dashurore e tyre që është dynjaja. Tud nuk shpresohet që të ketë bes për të dashurit të saj. Domethënë ajo në, në dynjaj nuk shpresohet, kjo e dashurore e tyre nuk shpresohet të ketë bes për të dashurit të saj. Edhe sik mund të ketë bes ajo që është trahthare dhe mashtruese. Si shtratarë më shto, dhe me dhe në momentin, kur ti e me lodhe njërë të rjetë në vend, duke punuar për dhujarë dhe mbledhe, mbledhe, mbledhe. në sekundë të fundë, kërë e mendoj që e mori, ta ke mërë vdikë edhe i kukë. Araj dhujarë. Mori i fundë, gjithë dhujarë, do në doli si i flutë saponit, që u bohe bë, madhe duke se kur që madhe, sa e preke pak, i gu është duke. Ubiat ala këdërim fa kejfa të naluha, safuan ha ha dha të t ajo thot subhanallahu tubi ata la keder allahoj madhure ka bër duniën thot të, të porzie tubi ata la keder do të thonë që natyra e saj nuk është e kolluar nuk ka mundësi që njeriu të arrijë një këndinësi dënyash të kolluar të pa shoqëruar me me mundim don shko paraja por shoj që është nga gjëra me qëllim më të lartë të njerëzve të njerëzën e duniash që përpisin për ta sa duan mundohen ata për të arritur dynj... për të arritur paratë ndaja ta cilët arrë përpëjtin të arrijnë në mënyrë të lejuara, ndaja të jeprin nda përpëjtinë e mërin e ndaluara. Shumë keq i duket për shkak se ish krimineri. Vë kokën e vet rrezik për vitu para. Shë vë kokën e vet rrezik. Ose që merr me drogë, vë kokën e vet rrezik. Domthon gjithu gjithu ve mundime, ai domthon përpëjtit për të arritur këtë kanësi, me por kjo kanësi nuk është e kolluar. Pse? Tash e përziher, është përziher me mund, me stres, me halle, me mundime, me prova, me smundje, me frikë më radh. Pra ne të të të të bja ta la kederim Ajo të të këshu shë ndërtuar E ka ndërtuar Allah që ajo Më më mirësia e këse dunjaje Nuk mund të të kurë këlluar Fekejfej e nalua Si mund të qita rrinë një riu atër er këtë lë mirësia Në dunja Më dhe në të këlluar Ska mund të të rrinë Sipse Allah ka kryu t'il Që ajo është e përzirë me, me, me mundimë e sëles Nuk mund të të këlluar si në gjenet Vëndë në gjenet Kull o ti që jë i dashuruar mësë dënjasë, përgatitu për të marrë atë që kanë marrë të dashuruar i ndërkohra, të dashuruar i të dënjasë më ndërkohra. Hal, Thot, a nuk e të gjuar ti, ma ditë i ke parë vetë, se si kam se si kam vdekur, jam vrarr, të dashuruarit e dunjas, pleqja e tij. Do të thonë ata përfundimin nuk e kanë ja. një vdekje, as kanë marrë asnjë në dunjë. Mund të pas të pasuritë që kanë pas kështjellë, mëra dhe kanë pas pasuritë më dhaja, më dhaja mund vini qytete të tëra me pasuritë të tyre, ku u çuan, ku erdhi vdekja, morën vetëm disa grups ovale, selopatove që u hodhën përsipër, edhe rroba, edhe rroba domethënë, sikur sado është rreth ditë ajo me kalbën nuk u bën të biç fasna idhan awsafaha wa sifataha fika almazil ya rabbe alihsani pandai dëgjoj për, dë për shkrimin edhe cilësitë e vendbanimit të zonjës së bamirësisë do të thësh shpirit e xhenetit hiya jannatu tabat wa tabana'imha fal'aimu khabaqin wa laysa bifani ku fun banimi i xhenetit Infiriajë mirë, edhe mirësia e atij që ndodhon te është e mirë. Edhe mirësia e tij është e përherëshme dhe nuk shtron kurr. Darus salam wa jannatul ma'wa wa manzilu askaril iman wal quran. Otë ky është Xheneti i quhet Darus Salam, vend banimi i paqes. O Jannatul Ma'wa, quhet gjithashtu Janneti i Ma'wa, edhe quhet vend banimi i ushtarëve të imanit dhe të Kuranit. Fët daru daru salamatin wa khitabu dhum Fihëa salamun wasmudhi l-gufrani Fët këshu që vëndbanimit tyre është vëndbanim pache edhe fjale të tyre ndëmje të tyre është pache edhe selam gjitha shu që do të të të pache është emri dhe i mëshiruësit tyre ati që falësit tyre që, falës që është Allah s.w.t. Darajat u hamihatun wa ma bajnës nëtejni fëdha kafi të tëhqiq ilil husbani Po të gradat e xhenetit janë 100 dhe ndërmjet çdo 2 gradave, po të sipas llogaritjeve eksakte është një është një lloj largësie që barazohet me minu <_dannu> alladhi baina as-samaa wa bainaha fil ard tawlu as-sadiq al-burhanani barazohet me largësinë ndërmjet qhillit të dhe tokës sipas fjalës së të vërtetit i cili don të vërtetë që ka sel argumente për këtë gjë, don profetit sallallahu alajhi. Lekin لكن里... aliha Firdawsu mustaw fi arsh al-Khaliq al-Rahmanani. Por më i lart i këtyre xheneteve është Firdawsi, sipër të cilit ndodhet arshi kriusit, Por, i Krijuesit Mëshiruesit. Wasaqal jinan wa uluwaha falitha kat kanat qubatan min ahsan al-dunyani. Fëtyesh Firdawsi është mezi xheneteve dhe më i lart i xheneteve dhe, dhe e, Domthonë është, si domthonë si thua, po shkon në Qaim si një kube, thotë, kube në funksion që ka formë shumë të bukur ndërtimit. Domthonë mand aq ai dëshon të ndërtojë në Qaim xhanetët janë të tolle forma. Domthonë vijnë si në formë më mos gëmoshë që konike, apo formë konike. Të tolle forma. Një ndjera rreth e qark, dhe fillon pastaj derisa ngjitë lart te Firdawsi. Edhe për Firdawsi zbresin të gjithë lument të xhanetëve të, të tjera. Dhe kjo është mi lartë i firdohësi Dhe këtu edhe mbita është arshë e Rahmanët Minhu të fajjaru sa irul anharifal Menbuu minhu nazilun bijinani Këta thotim në në kajim thot Prej firdohësit dalin të gjithë lumejt Dhe prej ti dhe më thënë Burojnë dhe, dhe, dhe zbrejsin për gjenetet dhe tjera Abu abu ha hapën thamanijetun atët rinna suywa hiya li sahib al ihsan portat e xhennetit janë tet ato janë transmetuar në argumente të sakta ende ato do t i meritojnë ai që kanë rritur gradën e bamirësisë babul jihad wa dhakana wa babu as-sawm yud'al babu bil rayyan një prej tyre është porta e jihadit dhe kjo është porta më e lartë ende prej tyre është porta e djërimit që quhet ndryshe porta er rayyan Dhe e shqytur e raj janë në kela raj. Raj në gjënë arabet do të thot një përson që është e jetur dhe pin uj. Pin, pin, pin, derë sa në gope dhe nuk, nuk ka më etje. Këj që vëtë raj, thë vëtë irë të wa. E raj dhe e shqyt këporta e raj janë, do më thonë që ata gjëruë se të hynë në këport nuk kanë më etje, sepse ata e në jetur në dunja për Allah. Për këtarë së edhe Allah të difus në këmë në këport, në cina dhe s'ka p dakhirun bi aman. Dhe për çdo vepër të mirë ka një portë, dhe ata personat që kanë bërë atë vepër të mirë do hyjnë nga ajo portë të sigurt me siguri, domodinë, do i sigurt, domi nuk ka për ta të frikën. Wa <tër> la <tër> sa'un fayud'al mar'u abwa bahā jam'an idhā waffā lil-īmān. Dhe ka mundësi që një person të thirret nga të gjitha portat kur ai i plotësoi të gjitha kushtet e imanit. Dhe ato pjesë të imanit. Minhum Abu Bakrul Siddiq, zak khalifatu Nabiu bi Al-Quran. Dhe njëri prej këtyre është Ebubekri Es-Siddiq, i cili është xhalifia zvendësi i të dërguarit Allahu, të cilin i ka dhënë Allahu Kur'anin. Ky është një përthim që do ta dëgëtoni do të thirret nga cilat porta xhenedit do i. Kjo është transkriptuar hadithit saktë që Ebu Beker kër e djoj që që gjenetika të të porta dhe zhdo kërsh të thire tha ojdo kërë Allah o tha a ka mundësi që një person të të të portat i dhëtë po Ebu Beker dhe shpresoj që ti të jesh njëri për të të të të të portat 17 vjetë është lakësien dhe mjetë në dy portave këshu është logaritur dhe më thëmë fazim al-qayyim ya hadith laqitun al-ma'ruf bil khabar al-tawil wa da hadhim al-shan kjo është transmetuar në hadithin e laqit, kështu quhet, është një hadith hadithi i gjatë dhe përmban domethënë është shumë hadith më vështor thotë la ilaha illa huwa al-jalalatu wa al-mahaba Qola kam hawa kuad bin al-irfan. Dhe ai me vërtet është një hadith madhështor dhe i cili ka përmbajtur në veten e tij domosdoshmë një njohuri të mirë ot i imanit. Lakin baina huma masiratu arba'in raha hadr al-ummat ash-shayban. Edhe pastaj thotim al-Qayyim, ndërsa largësia ndërmjet dy anëve të, të, të një porte është 40 vjet të e ka transmetuar dietari umedit të shaybanit donë Imam Muhammedi bi musnadin bil raf'i wa huwa li muslimin waqtu ja ka marfu'in bi wajhin ani ka transmetuar imam ahmedin në musnedin e tij nga profeti sallallahu alajhi wasalem kurse tek imam muslimi ky hadith është transmetuar si fjali sahabi do një transmetim tjetër hadha wa fathu al bab laysa bimkin illa bi miftahin ala asnani thot masay porta e xhenetit Nuk mund të hapet vetëm sa me çelës, edhe çelësi duhet të ketë dhëmbza. Miftahu bi shahadati l-ihlasi wa t-tauhid, kë k shahadatu l-iman. Chelsea, domethënë është shahadeti, domthonë dëshmia e sinqeritetit, e ihlasit, e tauhidit, dhe kjo është dëshmia e imanit. Asnanu al-amal wa hiya sharai'u al-islam wa al-miftahu bil-asnan. Që dhëmzat e eficiencës janë punët e mira dhe ligjet e islamit, edhe çelsi nuk nuk mund ta hapi derën pa pasur dhëmza. La sulfiyana bal misal fa kam bi min hall iskal lidh ilrfan. Edhe mos e anashkaloq të shembull që tregova thotë sepse ky zgjidh shumë probleme për njerëzit e ditur. Domthonjë që Profeti Sallallahu Alajhi Wasallam ka thënë që fjala La ilaha illallah është e xhenedit. Edhe murxhjet mendojnë domthonjë që vetëm po e thënë me gojë shputo, u futën në xhenet. E morën xhelsin domthonjë. Thuaj La ilaha illallah dhe futën xhelsin xhep. Një rregull. Një fati që jiselsi kanë përkaluam provojmë ah. Po ta marrin xhels, po xhelsi ty është i pa propozuar, domthonjë për këtë arsye domthonjë nuk nuk u bën të bishat derë. Ai vetëm vuzin pamë, pa po nuk bën asgjë el btouqihim min arrahman wa thot pase thojm qaim ai personi cili do hyne xhenet nuk ka për të hyr vetëm se me miratimin e mësiruesit wa kadhak yuktab li al fata lidhuli min qabl touqih ali mashhurani edh personi qe do hyjne xhenet perpara kte miratimi per mësirues do ti jepen dy miratime to tjera perpara perpara to qe jan njohura don per qe do hyjne xhenet Një prej këtyre miratimave është baada almamati wa urti arwah alibadi bi ala aldayyan. Një prej këtyre miratimave është kur njeriu vdes. Edhe përparaqitë shpirti i robër, shpirti i robër përpara Allahu subhanahu wa taala te dayyanit, në atë llogaritësit. Doqë ky është më herën e parë që kur kur vdesni me ngjinit e shpirtit i lart, po qesë banon xhenetut Allahu miratim i parë do të jepë për banon xhenetit. U miratuar për tyre. Allahun aboveatura. Të Sa iden zaalil jismu yawm alhasri yuqaddu khulun idan kitaban thani. Edhe kur to shkoj tek ura e siratit, atëher ditën e ditën e ditën e hasrit, në ditën kur njerëzit të, të ringjallën, atëher thot i jepet atij një libër tjetër për të hyrën xhenet. Të jepet një jepet një, një libër, libër ose flet fletën kitabun flet. Unë jepet me për të hyrën xhenet. Shë thot. Unwani i këtij librit është min azi zirrahim li fulanin ibn fulanin. Kë i jepet një letër, domethënë, dhe tema e letrës është thot kë kjo, kjo, kjo është një letër prej kainarit mëshiruesit për filanin birin e filanit ad'uhu yadkhul jannatal ma'a allati irtafa'at walakin al-khutu fudanan Mëreni atë që të hyjnë në xhenetin mëo, i cili është i lartë, por degët e tij, degët e pemës së tij janë të ulta. Hadha wa qad kutiba ismihu mudkan fil aham qabla viladet al-insan. Kjo megjithë, emri i ti tij ishte i shkruar që kur ai ndodhej në barkun e nënës në së tij para se të lindte. Shkut, bërnohen, janedset, ma di, ka në shkurtës dhe për banon xh nemët xh nemët. Qabl qabl thalika wahu waqtu alqaytaayn kela malil adl wal ihsan. Domi ka shëndyrë qather domethën që ka shëndyrë më herë ta koma domethën që para se të krijohet njeriu domethën që bëhet fal domethën para se krijohet ademi Ali sallallahu alaihi wasallam e, e. e. e. e. e. gjithë kjo thot për shkak të drejtësisë dhe, dhe që ka ka vendos së Allahu subhanallahu te dhe pamirësisë tij thot. Subhanan bil jabrut wal malakut wal ijlani wal ikrami was subhan. Sot ipasësh vazhdoi me Allah subhanahu wa taala posoduesi çdo gjëje, mbushtori dhe bujari. Wallahu akbar alim al israr wal ilani wal lahadhat bil ajhan. Allah është më i dituri për çdo të sheht dhe çdo të dukshme e dhe çdo lloj lëvizje të shikimit njëri, dhe zdoj që ilil, dhe të njeriu dhe çdo gjë tjetër on. Walhamdulillahis-sami'i lisairil aswati min sirrin wamin ilan. Falënderimi tek Allahut, dëgjuesit që i dëgjojnë të gjithë zërat të shtë të dukshëm radu wal musabbihu wal majdu wal hamidu wa munzilul quran ai esht i njësuari i lavdëruar i esh kainari ai qe duhet falendëruar do zbritës i Kuranit kul <të> amru min qabl w min ba'dillahu subhanak allahumma da sultan edhe çështja përpara dhe mbrapa i takon vetëm atij i, i pasën inshallahu poseduesi çdo gjëje us fuli us fuli janna hada alika ya jillu fulu sukin us fuli janna hada wa in safufuhum 20 ma 100 wahad al ummatu al thurthan fat en baskai safatutun al jannati 120 eda ky ummet ka në ndërto safe duhet të, të tretet në 2/3 të këtyre save i takojnë umetit islam. Në 120 sa i vije i bie 80. 80 safe janë vetëm nga ummeti islam, ku 20 safe nga ditu umetë të tjera. Qala wi'a an Abu Raydah isnadu sharṭu ṣaḥīḥ bi musnad al-Shaybānī. Këtë transmeton Burayda me zinjin e tij të saqtë transmetimit në që ndodhet tek musnedi i Imam Ahmedit wa laqad atana fi sahih bi annahum shatr wa mal akhwan mukhtalifan min hadithe saqta mbas bukhari us muslimit transmetohet qe ata do jen gjysma e banorve te xhenetit por qtu nuk ka kontradikt sepse hadha raja min ulir rahman sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thon te hadithi qe eshtaditi sahih ka thënë shpresoj që ju të jeni sa gjysmë banorë e banorëve të xhenetit. Kjo është shpresë që kërkon drejtimëshëruesët. A ya ta Rabbul Arshi ma yarju wa za'da min al-ata'i fi ala dhil ihsan. Dhe uh, Zoti i Arshit i dha atë që i shpresonte edhe dhe ashtoi edhe më shumë atë domthon mirësinë e tij. Domthon se jo vetëm që dhe bëri gjysmë, por bëri të tretat. bezi lëninë si 6 pas 8. Fatëm mosqësi, grupi i parë që do hyjnë në xhenet e fytyrës së dhyrë janë, si, janë si Hana, kur është 14 ditësh. Në këtë ka treguar Imam Buhariu hadithin e saktë, thotë që të parët personat që do hyjnë në xhenet, grupi i parë, janë 70.000 vjeta, dhe këta janë 70.000 që hyjnë në xhenet pa llogori dhe pa dënim. Fytyrët e dhyrë janë si Hana 14 ditëshe, janë kapur për dorë të gjithë njëri me tjetrin edhe hynë të gjithë për një herë në xhenet. Hynë të gjithë së bashku të gjithë në të gjithë për një herë në xhenet. As sabiquna wa kad kanuna aytan ali sabqin ila al ihsan. Ktaim parroja që do hynë në xhenet sepse ktaj që gjithëshku parroja që bënin punë të mira më shumë se të gjithë tjerë në dhunja. Ishin ata të parë në dhunja që bënë punë të mira para ndër të parë të do hynë në xhenet. Wazumatu al-ukhra ka adwa kaukabin fil-usfi tanzuruhu bil-aynan Kurse grupi i dytë është, domosizë, fytyrat e tyre janë të ndritshme si qielli si më ndritshues në qiellot, që mund të shikojë me sy të lirë. Areshatu min dhahabun wa rashuhu famiskun khalisyan yadillata al-hirmanan Këhratat e tyre që përdorin janë prej ari, ndërsa dhersa e tyre është misk i çmueshëm. Parfumi kulluar thot oh i mirë <tër> i ti sot që je i privuar prej sa mirësie. Wa yaralladhina baynaha man khunqahum mislalkawaki biruyah tun bi'ayan. Dhe ata do të cilët janë në gradën e poshtme të xhenetit poshtë, i shohin shohin domoshem shohin ata besimtarë që ndodhen në gradët e larta, siç duken hyjet aq larg largësinë si e shkojmë në hyjet e asaj ndonjë. Kaq larg shikojnë ata që janë poshtë, që në gradët e larta të xhenetit që janë ata besimtarë ata kamohassa bi rasulillahi bal lam wa lis-siddiq dil iman. Këto lëgërat është larta që duket si yje largësi, këtu nuk ka vetëm për profetët e Allahut, por edhe për njerëzit të devotshëm që kanë arritur gradën e siddiqve. Dhe tuttë transmetohet, do t'ju tregojmë kë, që profeti sallallahu alejhi vesellem ka treguar që në xhenet ka disa dhoma, ka disa dhoma të cilët janë të tejdukshme. Çka brenda duhet për jashtë dhe çka për jashtë duhet brenda. Edhe ato thotë i shikojnë besimtarët, nuk i shikojnë këto njerëz që kanë fotografata, sikur shikojnë yjet. I thanoi dergullallahu te kush i arrin këto për vësse se profetut. Thë pasha ato në dorë të cilë shpirtimi, këto do të i arrin disa besimtarë që kanë besuar Allahun dhe kanë besuar profetin. Hada <të> wa a'lahum fanadiru rabbihi fi kulli yawmin waqti dharafani Thotëm në këjmë, dhe në basë kësa, i thotëm, personin që ka gradën më të lartë, nështë të i cili, në shikon zotin e ti, gjithë dhët ditë, dhëherë, në më thotëm në mëgjeze në bramje. Lakin në adhënahun, wa ma fihin dhani, idhë lejse fil gjennati <tutim> min nukësani, fa bua në dhëtul fa masafatu mërkihi, bisininina alfani kamilatani kurse aiçi ka gradë më të ulët edhe pse në xhenet nuk ka njëri të ulët, është ai personi i cili pushteti ti, dhe dhe Gjënet, i tij, domthonë, në xhenet është i barabartë me 2000 vjet, domthonë 2000 vjet heshën të gjithë që kanë pushtetin e tij. Ky është ai që ka gradë më të ulët në xhenet. ثيرا بها اقصى حقا مثل رؤيتي لادناخ القريب الداني. Edhe ky e shikon ë pjesën më të largë të pushtetit e ti njësë si shikon atë që ka më të aferëtëm. Kënë që ka du mil vjetë në më të largë, ka distansën e pushtetit ti. Awa ma sami qtëbi anë akira ahliha, ju htihë rabgë lërshidhë lëgëfërani, atafë dunjana gjëmiëan, ashra amfali lëha, subhane dhe lë ihsani ano i ngjitur ditë që personi i fundit që hyn në xhenet i jep Zoti arshit mshirues edhe falsi i jep 10 fishin e dynjas do të thonë ai person që ka gërat më shumë në xhenet do t'i jap Allahu 10 fishin e dynjas هذا وسنهم ثلاث مع ثلاث سنن التي هي قوه الشكاه وصغيرهم وكبيرهم في دع على حد سواء ما سوى الولدان مصايفه ابن القيم موشature është 33 vjeç, më vonë moshave e, e fuqisë rinore edhe që kam dhekur i vogël dhe që kam dhekur i madh të gjithë jemi ne këto në këtë, këtë moshë përveç aty dylmoshve të cilin janë shërbëtorë. Wala qadra wal Khudri aiqan anhum adna'u 'ashrin ba'daha 'ashran. Ka transmetuar Busaid al Khudri gjithashtu se ata dijn moshë të 30 vjeç. Lekinuma fi al tilmizi wa laysa fi tanaqud bal hauna amran. Dhe hadithi par që thot 33 vjeqë, gjitha shurështë të 31 dhiju, dhe kjo hadithi që thot 30 vjeqë, 32 dhiju ndodhët, nuk ka këtu kondra ditot, mjërë po këtu ka 2 qeshtë, dhe duhe nësjeruar. Sepse, thot e ka rabot, kur përmandim dhe djetë, të shërë përshumë në thonë dhe 30, 20, 20, Ka rrasë se ato numrat njësht, në mrapa mund të heqin për të rumbullakosur dhe ka rrasë se nuk i heqin. Që një thotë, në basë a i që ka përmën të vëndë të 30 jetën, për të rumbullakosë ka thëmë të 30 jetë. Kurse a i që ka thëmë të 33, ka egzaktësuar. Ky është këptimi në fjallës ti. Pi ja që thashë. Qotulu turu abih 60 alakin ardhum 7 bila nuksan. Gjetësia tyre është 60 para krah. Don sa ç'është sa është kthjen gjetësia e dëmit ale sota, se nuk baj njerëzimit. Edhe gjetësia e truftës është 77 para krah. Qotulu sah bi ghayri shakk fi s-sahihayn illa baynuhuma la la shamsan. Gjetësia që tregohet domthonë për banorët e Xhenit dhe është transmetuar te Buhariu te Muslimi, të cilët si janë për ne si dy dije domthonë të sakta. Wa al-ardu <tër> <tër> lam na'rifu fi ihdamiha, lakin rawahu Ahmedu al-Shaibani. Do sa gjerësin që është atë paragraf. Nuk nuk nuk e kemi nuk e kemi të transmetuar në asnjë prej këtyre dy të Buhariut te Muslimi, por ka transmetuar Imam Muhammedi, Shejvani, Imam Muhammedi ibn Hanbal këta wala yaqatta la subu bainaha bel ardi wat tulil badii al shani edhe pse thotë do të thonë nuk ka dyshim thotë se kjo logjacidhe e madhe do për të përshtatë ata një gjësi e përshtatshme për lloj trupi Kullun alam i pëdari sahibihi vë dha, të këdiru mutkini sanatil insani. Në më hënë gjithë kur dhe këtë, si pas gjithësist të i dhe më hënë të përshtatin që si që ka kryurë Allah së më hënë të ale që ka përsosë një një një një. Alwanuhum bidun, walejsa lahum liha, gjërdu shëruri më këhëllu lëgjëfani. Në gjyret të të tërpë të të dhe të bardhë, Nuk kanë mjegë. Flokët do të i kenë me me ond ose si me rrica. Edhe sytë dyte do të i kenë si të bërmë me, me kohën, mëo që është ajo një ngjyra zejt që përdorat për, për zbukurimin e syve. Kada kamalul husni fi absharihim wa shurulihim wa kadalik al-aynan. U... Kjo është, do të thosh, bukuria më më e madhe që mund të arrihet e lëkurës në më plëtsimin për, për, për një gjyë në lukurës të tjërë për flokë të tyre i dhe shtu dhe përsyt të tyre është trasmetuar një një ether kur dhëtëm në kajme ether me sa duke të në që beson që është, nuk është e që sakt dhe është trasmetuar një ether dhëtë që i gjuha si në doflasin e ta në gjenet është gjuha arabe U rrëhë ju gjadu min masirati arba gina Wa in të shani atan fë mërë vijani Thotë, era e mirë e gjënëllit Në dihet në i larkësi për i 20 vjetësh Edhe gjithashtu unë i trasën që i tërë thotë për i 100 vjetësh Larkësi për i 100 vjetësh U akëdharu i sabrina ejdan sahëha Dha kullu hua atabihi atharani Po dhe shoqërosh transmetator që era Xhenedit dinë në larësi le për 70 vjetësh dhe të gjitha këto janë të sakta dhe janë transmetuar në, në hadith të sakta. La fi lidarih ma lana min maqanin waljamu bainal kulli du imkan. Po nuk ka, më duam me këtë lloj në këtë hadith nuk ka asnjë lloj problemi tek transmetueset e tjera. Edhe këto hadithe që tregojnë 140, 170, 100, këto mund të bashkohen me njëri-tjetrin, nuk janë kontradiktore do i fillojmë vetëm pastaj Lana biru hada sabq ahli al-fajr lil jannati fi taqdirih atharan dhe ngjashmë me këtë është që të varfrit hyn në xhenet përpara të pasurve në, në një distancë kohore Oto edhe për caktimin se distancë kohore që hyn përpara të pasurve është transmetuar në dy forma në një hadith thuhet bihatun <të> bi khamsin darbha au arba'in nakilahuma fi daka mahfuzan një hadith thuhet që ato do hyn 500 vjet përpara të pasurve në xhenet një hadith thuhet 40 vjet përpara të pasurve në xhenet do të dy janë vëdi të sakta Ebu Hurejra hu na ka transmituar të të, të pari, që thotë pesimjet, kurse të dy tënë e kanë transmituar dë sahabë të tijarë. Edhe, kjoloj, dhe mund, për para, vite, dhe forme, kjo është بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبهم الى الاحسان edhe kjo lloj do të thonë dali përpara me vitën këto reforma kjo varet thotë që dalin e furqerit përpara të tjerëve do të varet nga që meritojnë çdo njeri prej tyre nën bazë të punëve të mira që ka bërë thotë Aunzah bihasb tafawut fil aghniya ikelama la shakk mawjudani. Gjithashtu do varet nga vlera që kanë vet pasanikët do të cilët janë mbrapshtyre, domthon. Domthon çfarë vlerë do kenë tek Allahu. Domthon ata ata pasanikët që do kenë vlerë më të lartë tek Allahu, diferencën e më tyre do të vërejmë që në xhenet do të jetë 12 vjet. Kurse në disa raste do jetë më shumë, kështu që domthon kjo varet nga vlera më e madhe që ka ai që është fukara dhe nga, nga blera ma i të ketë dhe i që është pasanik edhepse të pokarin dhe hymë për para të pasur me në gjenet po për shaktë në më thëndalimit gradët që të kenë dhe jetë dhe është dhe ndryshimi që i thotë hymë 500 për para ose 20 për para me ladhë thotë dhe i parë i person që të hymë në gjenet prekriesave të Allahut është ai personi trecilit i ka dhënë Allahu Kur'anin, von që është profeti sallallahu alejhi dhe selamu. I cili ka dhënë Allahu Kur'anin. Von Ibn Qayyim parksa një herë tregoi tash çështën e fukareve dhe pastenisë të hyn në xhenet, edhe përpara kësaj çfarë tregoi tregoi punën e erës së xhenetit që ndien distance të ndryshme. Kënd që ndihet era e xhenetit, kjo vëllai është vë gjej çuditshme, ndihet era e mirë, në larg 40 vitos, 50, 100 ditë. Kë varet domethënë, kemë së shkurt kur e transhëm të thjesht. Kur dikush vendos një parfum mirë. Dikush i ka humburën imprefta. I ndin qum të dera. Dikush do të futet mes nxamis, që ta ndiejë erën. Disa të tjerë kanë boku më fara, domethënë. Edhe kjo vjen në punën e njerëzit. Domosa më, më shumë sa më afër Allahu të jetë njeriu doon, aq më shumë, shumë ndin në xhenet. Sikurse ka persona të cilët nga punët e këtyre që bëjnë, nuk e ndinë në xhenet. Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për ato gra që të dalin jo të veshur me xhamis, Dalem pa shomithoja ato nuk e ndjen erën e xhanetit. Ose ato civile kanë kanë kan ato flokët e tyre i bën si gunga të verë, thot nuk e ndjen erën e xhanetit. Dhe era s'e ndjen laksi kaq të kaq. Nuk e ndjen erën e xhanit, domodin e era e xhanit është është problemi është te ato, nuk është thjesht yes, nuk është te vet era. Do të këvon në gradë. والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان جدashtu edhe profetët do kanë gradat e tyre domethënë të xhenedit sipas dhuratave dhe mirësive që do të dhonë tipe që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala Kaza ma ummatu ahmadin sabaqul khalqi inda dukhulihim bi jnanin dhe ummeti i par Që dohet para roja e të gjithë krijesave në hyrjen e xhenet është ummeti i Ahmedit alayhisalatu wassalam. Wa ahabbuhum bi-s-sabaq asbaquhum ila al-islam wa ttasdiq bil-qur'an. Dhe ndër ndër këto umet, do thonë prandaj umedit i pari person që që meriton të hyj është ai person që ka hyrë në islam përpara, që ka besuar Kur'anin përpara të tjerëve. وكذا ابو بكر الصديق اسبقهم دخولا قولا بالبرهان اذا thosde Abu Bekri insi ther Sadiku esh me i pari doon se do hyjne ne xhenet perpara te tjerve ne baza e fjales se profetit sallallahu alaihi wasalam wa ibn maja jae anna awwaluhum yusaa fi huru ila al-arsh dhul ihsan katrasmeto ibn maja se të parë person që do hynë në xhenet e Allahu subhanahu wa taala të parë person Allahu i madhor do ta takojë atë me dorën e tij. Hadha wa awwaluhum dukhulan fa huwa hamladun ala al halati lirrahmanani. Dhe ai personi i cili do të hynë në xhenet, që është një parë i hyn në xhenet, më nga ose nga më të parë do hynë në xhenet dashaj personi i cili e falendronë Allah në të gjitha gjëndjet. Në mundën që një përshkaqër që e bënë një një që ty për para në gjëndjet për para tje kushërë, që ti të falendronës në gjitha gjëndjet. Fa Nëse është në mjërësi, a i thotë falendronë dhe gjitha shtu kush në vëshqësi, a i përësëri i falendronë. Hada në dhihën wa arifun bi ilahihi Vësifatihi Vë wa kemalih Vërrabani Kështë të ihtë të të cilë njëf, E njëfë Zotin e ti Cilësit e ti Dhe njëfë që Allah Shqonëtale shqe plot në zdo aspekt Në në në ihtë të cilë e falendron Allah në zdo që ndihë Vë këtë shqahidu Fësabuhu mu të jakkanun Vë më al gjatiru Bitharik al ihsani Gjithashtu edhe të dëshmori është nga të pare Qëtë të hyjnë në gjënetë edhe që e sikur të unë që e ish nga të pare dhuhin qënet edhe i e meriton këtë dhe gjeje dhe këtë dhe mirësie gjithashtu dhe i që është sklav sot nuk hapo dhe kërka pasur të rëvënim në të të jim dhe mbasë mund këtë në të ardhur allah e di gjithashtu e që është sklav dhe, so, so dhe i e për haku në allah dhe i e për haku në zotërisë të ti E gjithashtu kish natë parë të hyjë në net. وجاء فقير ذو عيال ليس بالمحاحب بل ذو عفته وصيان. Gjithashtu thotë dhai personi varfër, madhe, e, i cili është i varfër dhe ka familjen e madhe, i cili don nuk ka shtrëndor njerëz por është i ruajtur në vetën e tij. قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تجذب ذوالابصان. Ka thënë Ibn Abbasi Allah subhanahu wa taala dërgon një erë, domthonë tip fllodi, i cili i tund degët e pemëve të xhanetit. Fatuthir wa aswaten tanaldu li mas'al insan ka alghamati bil amzan. Dhe kjo, domthonë, kjo lëherë i tund ato degët e pemëve dhe shkakton përhytur një lloj melodi ose një lloj melodish, të cilat domthonë janë shumë të bukura për dëgjimin, një shumë melodi të thërejse. Ja laddët e lësma ila të ta amë vëdi Bilë dhadët e lëmë tëri E lëmë tëri Edhe, o ti, Inthili dëshironë që të të kënajqër duke i të gjuarë Dhe dhe mos e ndërro këtë të dhjimin e lartë Duk e marë dhe duke Duk e lënë të dhe të marë shëtot më të poshtim të dhjimin Dhe dhe mund gjosh muzikën e dhjimin e dhjimin e dhjimin Mos e ndërro dhe dhjimin e lartë të gjenetit Me dhjimin e dhjimin وَمَا سَمِعَ تَسْمَاعُهُمْ فِيهَا غِنَاءُ الْحُلْبِ بِالْأَصْوَاتِ وَالْأَلْحَانِ أنو e gjuar di thot që ata domthonë dëgjojnë në xenet e larta këndimin e horive me meloditë buka tyra. وَهَل لَّدَيَّكَ السَّمْعَ فَإِنَّهُ مُلِئَتْ بِهِ الْأُذُنَانِ بِالْإِحْسَانِ فضل Ah, çfarë dëgjimi është ai thot i cili më ka mbushur veshët me me me mirësi. Wa <të> hal lidayaka as-sama'i wa tibuhi min mithli aqmalin ala aghsan. Ah, çfarë dëgjimi mirë është ai thot për atyrat që janë si hana, janë buka si hana mbi degët e pemve. و هل دياك السماع فكن به للقلب من طرب ومن اشجان اه شفات جيم ايشي ثوت ده سا سا دهون كنايسي كان زممر برتا ده سا سا بلاغ هاي هباين زممر مغطيمين ميل فاز بلاغ و هل دياك السماع ولم اقل فيا كتصغير له بلساني Ma banu samihi bi sawtin atyabil aswaati min hulil jinaan hisani. Fot ah, fot çfarë djimi është ky dhe nuk kam thënë fot këtu thot wahen li dhayaka ja, a shëlli fjalë që përdor për të, për ta zvogëluar, po thot nuk e kam përdorur në formë zvoglimi për të, për ta për ta nëmëlsuar, thot. Por e ka thënë se doqet për ta në mënyrë përdorimi gjun arabë për ta zbukuruar qoftë çfarë mund thua për të thuash atë për dëgjimin më të bukur që ndodhet për horive të xhenedit në në xhenedit Allahu, un thua për të gjithë kaja vona por ishte, nuk është e vore që është shumë mbarë. نحن النواعم والخوالد خيرات الكاملات الحسن والإحسان. ë ato thon përjetë të xhenedit, këndojnë dhe thon ne jemi, domethënë nawain në, naaim doni timira khawalid domethënë për të përjetshme ë imi të plota në krijimin, domethënë në, në krijimin dhe në moralin tonë. لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الاكوان. Atakoma edhe ne nuk vdesim, nuk kemi frik, asu zemrohemi dhe asu mbajmë rrethën zemrën. Pastaj këndon në ndërkë që ai thon: نحن النوام و الخالد خيرات كاملات الحسن و الاحسان. Lesna na muëtu, ala na khafu, a malana, se shatun, ala të gmun, minel atbani. Tuba li mankun, nalë mua këza këtu, balin le dihu, a hadhun ala fëdani. Një shë trasneturë se ato thonë, tuba është para të që do, do të do në ketë neve. Një trasnetin të tuba është, për ne që do kemi, që do të kemi e të personë. Një dhënë tuba, në një jetë e lumë. Një dhëtë të të thotë. Shka dhënë djetarë, të uba dhëtë jetë lumë të dëkete i përsënjë të nëri që dënë ketë neve. Kjo është një prej fjalli që këndoj në to, kur kohen <tëm> të kohen gjënet. Fidha ka atharun ruvina wa dhikruha, vittir midhiji wa muërgjëmi të të barani, warra mu jahja shëjkhul auza ijita, fësiran li lafrati ju hbaru në agani ende janë transmetuar disa hadithe në këtë, i ka transmetuar Tirmidhiu dhe Taberani në atë librin e quhet al-Mu'jam. Gjithashtu ka transmetuar Yahya, dashur nga Yahya profesor Imam Uzait se i ka treguar se fen Allahu thotë, që thotë yuhiburun, famel ladina amanu wa amilus salihati fahum fi rawdati yuhiburun. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë punë mira, ata në kopështë do të yuhiburun, do të dëgjojnë ato këndimin e forive të xhenetit kush kuptimin e fjalës Allahut te ka shpjeguar ne profesor i Imam Ozaid. La tasmaa ka in ara tasmaa dayya yakal lana hadhih alhan. Pasroi digjimin tont prej, domthonë këtyre këngëve të dunjas, nëse dëshiron që dhe të dëgjosh aty domthonë në atë këndimin e horio xhenetit. La tubthir al adla ala al a'la fa tu haram da wa tayabilla talhilma do të mos jetë për parasim kësaj të ultës mbi atë që është më e larta, sa atë do të privohet e larta, edhe do të privohet gjithashtu edhe e ulta. Dhe thot ah sa sa gje e ulët edhe e poshtë që është që ti privohet një mirësie e madhe njerëzut. Dani in naftiya rak lisma'in nazil adna 'ala al-a'la min al-nuqsan. Është mangësi thot që njeriu të zgjidhet atë që është më ulta dhe të lehet atë që është më e lartë. Të lemohet larta. Wallahi in sama'uhum fi al-qalb wal-iman mislu as-sum fi al-habdan. Masha Allahu, dëgjimi i këtyre muzikës në dynjë është, domodin, për zemrën si helmi për trupin. Domodin, dëgjimi i muzikës në dynjë për për zemrën është njësoj si helmi për trupin. Wallahi men fakka allahu wa da'buhu abadan min al-ishraq bil rahmanani. Pashallahun kur nuk mund shpëtoi ai personi që i dëgjon muzikën rregullisht prej shirkut, do no, të thonë prej shokvënies së ndaj Allahu subhanahu wa taala. Pashallahun kur nuk mund shpëtoi ai personi që i dëgjon muzikën rregullisht në dynja prej shirkut, do no, të thonë shokvënies së ndaj Allahu subhanahu wa taala. Fal qalbu baytu r-rabb jalla jalaluh hu, hubban wa ikhlason ma'al ihsan. Sepse zemra është shtëpia e Zotit të madhëruar, domethënë shtëpia e Zotit, domun që ne të hyjmë dashurinë ndaj tij dhe sinqeritetin, bamirësinë ndaj Allahut subhanahual, bamirësinë në veprat e mira. Bamirësinë në veprat që bën njeriu. Fa idha ta'allaqa bis-sama'i asaran 'abdan li kulli fulanatin wa fulan. Edhe kur zemra lidhet me muzikën, atyherë kjo muzikë e kthenq të zemrën në skllav, domosdoshmë skllavron dhe e bën rob të zemrë të filanit, të filanit dhe filanës, dhe filanës. Shuqul hidabi wa hubb alhan alghina fi qalbi 'abdin laysa yajtami'an. Dashuria për Librin e Allahut dhe dashuria për muzikën, domosdoshmë për muzikën në zemrën e robit kurr nuk mund bashkohen sapuna alkitabu alehim lamma rao taqida bi shara'il iman atyrat thot ju duk i rend libri libri allahut kur pan qe ne to kishte thot ligje me gjithë imanit wallahu <të> safa alehim lamma rao ma fihi min qarabin w min alhan dersa ahangu ju duk atyre i lehtot kur pan qe ne to don kishte dfrim edhe kishte melodi qut nufus w inma alquran qut qalb an yastawi alqutan dhe kur pa gjithashtu do të më të ushini shpirtet e tyre por kurani është ushqimi vërtet i zemrës si mund të barazojë këto dy ushqime në mëdhën muzika me më kuranin ya ja ladh ledhët alfus saq la stik ladh al'a li fi aql w la qahan dhe Domethënë kënësia e njerëzve të prishur nuk nuk parazohet kurrë, nuk mund të jetë njësoj me, me kënësinë që arrin besimtarët, domethënë të cilët kanë ruajtur logjikën e tyre dhe këto më kënësia arrin me Kur'anin. S'mund parazohet këto kënësi. انهار في غير اخدود جرت سبحان موسيها عن الفيضان فذ لمهي ده جنetit fot rridhin pa pasur shtratë, pa pasur shtratë, anë është dhe më dhe që i ruqë mësë të kriëm përmbytit, nuk kanë shtratë. Min tëhtihim të gjëri këmë ësha u mu fëgjëratën wë malin nëhri min nuk të sani. I madhëruë është Allahu i nësini i më banë në to dhe nuk përmbytin, dhe nuk përmbytin një dhe nuk përmbytin një dhe më dhe më dhe më <të> dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe më dhe më si si dhe, dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe nuk kanë asnjë asnjë lloj jetë mangët. Ndosul nusafa, thumma ma'u, thumma khamr, thumma anharu min al-alban. Nuk ka mjalt të fuluar, ka ujë, ka ver, verj nuk të de dhe lumë i prequrshin. Wallahi ma tilka al-kalam wa duk hadhihi, lakin inma fil lafz mujtami'an. Mashallahun që ato që ndodhen në xhenet nuk kanë fare si këto dyja, do thënë mjalti, uji, ë vera dhe në qumshi nuk kanë fare si këto dyja, por ato ngjajnë vetëm në emër në një të të të. Shabuhin, por, dhe me njëri tjetrin. Por ngjashmëria ndërmjet dyve është një lloj ngjashmërie, do thënë është është koncept për i përgjithshëm i fjalës për shkakun për të njëjtën qumësht ti çumosh në dimë diçka e ëmbël, diçka e shijshme që pijet, udhon ose mjaltë diçka e ëmbël me radh. Kjo është ajo ide e përgjithshme që i bashkon ata në, në, në këtë lloj emri. Po jo sa të ngjajnë, nuk ngjajnë fare me të dunjas. Me me me lot xhenit, domun, çumosh i dunjas ose mjalti ose vera me radh. و طَعَامٌ مَّتَٰجِهِهِ نُفُوسُهُمْ وَلَحْمُ طَيْرٍ لَّٰيْسَ مِنَ الْخِنْزِيرِ وَسِيمَانٍ و Ushimi që kanë ata është çdo gjë që dëshirojnë vetë të tyre, gjithashtu dhe Mishë mish, zogu e, të but ose të shëndosh të, Gjithashtu do kem frutat të shumë lojshme Si pas ëndërëve që ndrojnë ta Dhe, dhe ahë që farë ngopje e shkjothë pra për ata që janë pësimtarë Lëhmën vë thëmërun vë njësa vë fëvakihun wotib ma'ruh wa ma'rihan qand do ndondo ka mish ver gra do tyre fruta e, dhe at era era te mira e, dhe i flladi erave te mira qe vjen thot me me gjith ato lulet borziloka tire qe do ken xhenet usihaf min ba ab taqufu aleihim bi akfihudda min alwildan dhe ane te tyre domo ato plato tyre do jen prej ari o asilli në to, o servire në to, ata ata shërbëtorët dielmosha, shërbëtorët, do thënë me duart e tyre. E dashur, ila ja'l lil zadati lil 'uyun li washqati lil nafs fi al-qur'an. Dhe të <tër> shikoj se si e ka përshkruar Kur'ani, do thënë ka përshkruar të vëlgjer për çështën e enëve që sillen me ushqime, do të ka treguar domodin që e ka treguar në ndonjë formë të tillë që që njeriu kënaqet çka e shikon domodin, kënaqje syri përpara të shikojë atë, kështu si përshkrim që ka dhënë Kur'ani për çështën e ushqimit të xhenetit lilaini minha lafatan tad'u ila shahawatiha bin-nafs wal-amran. Ne mendon syri kur e shikon at qanaqet edhe kjo qanaqsi e syrit e nxit njerin bosht qai ta haj atë. Sababuk kana li wahwa yujibu ladhatan ukhra si wa ma nalatil 'ainani. Që ç'shkaku pse ai e ha atë frut është vetëm se e shikon dhe i pëlqen. Edhe pasaj prej saj ha dhe kur e ha i ndjen një shije tjetër, domthonjë shija është shumë he më të madhe normalisht. Plus donë fjha me dhahiqin xhëmë në miskun e tij si me sani. Ata tjeru jepet përpir nektari, i cili është i vulosur me misk. Edhe i parë ti është i dytë ose fillimi ti është i si fundit i tij, domethënë që nuk është si puna të dhënyas, po sepse ta lësh i farkuar paso bie në fund fara dhe do të përzihet. Ma' khamrat illati لذ لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان Gjithashtu edhe ata kanë vërë atje që është të Qepin, e shishme për atë çepin e cila nuk të de dhe nuk kanë të smundin dhe as mëksi. Kul khamru fi dunya fa ba was'aha fa qatal 'aqla al-sharib al-sakran. Ndërsa alkolini, do të thonë pija alkolike, do të thonë siç është vëra në dynjatot. Uh, ajo ja mer mendin e njeriu në sa jepi. Wa <tër> biha min al adwa ima hiya ahluhu wa ykhafu min adam li fil widjan. Edhe ajo ka don lloj smundish se çfarë njeriu domthonë dëm të madh ja don në botë. Fa lana fa lana arrahna nuajmaha lil khamr allati fi jannati al hayawan. Edhe Allah i madhruar Ne mohoj mohoj të gjitha këto dhe tregoj që këto nuk ekzistojnë ato planta tek vera që ndodhin në xhanetat e përhershme. Washara bun min salsabilin mazjuhul kafur zaaka sharab bil ihsan. Gjithashtu do pija e tyre është salsebili. Salsebili i është i porzie me kafur. ë edhe kjo domun pija e salsebis është porzi me kafurthat. Pasë dhe dhe këtë nënë ajo e para, me sa duke se se bile është pia e njerëzë që janë të... në më dhe në... kanë rritë gratën e bëmjërësisët. Kurse kjo pia e përzirë, në më dhe në është pia e banorëve të, të, të gjenitë që, që janë të djathët. Në më dhe në banorët të djathës, të djathët në më dhe në kanë të përzirë pia në tyre për sa ato të cilat kanë gradë më të lartë, ngadën e lartë që janë paraoja e banorëve të xhenedit, ata kanë pije të tjera si e titë e cila quhet Tasnim. Yudabitasnimin salamun shurhum shurhul muqarrab bihirati rrahmanan. Kjo do një pije e të quhet Tasnim, pije e banorëve të xhenedit, të cilët janë ngrada më kanë gradë më të larta e zgjeduar të, të mëshiruesit sofal muqallab sa yanfa safa lahu za ka shab fatilka tasfiyatan sikurse nje ky ky person i cili ka arritur në gradë të lartë e pastroi punën e tij vetëm për Allahun më dhua gjithashtu Allah ja pastroi tipin dhe nuk e përziu me diçka tjetër të të kështu që këto janë dy janë dy domthon kullimi domon e kulloj punëve të ndenjallë e kulloj Allahun më herët Lakin ashab al-yamin fa ahlu masjim bil-mubahi walaysa bil-asyan. Kurse të djathët janë ata që kanë pirë në përziere, sikurse ata kishin përzier punën e tyre me halalën e botës dhe jo me xilafen. Muzija sharab lahum kama mazajuhum, amma ladha ka al-mazj bil-mizan. Po ju përziat tyre pija sikurse ata i përzijnin punën e tyre ndonë dhe kjo le përziher është me peshore, mbas punit të tyre thonë. Hada wa tasrifu al-ma'kil minhum 'ara tun yafiduhum min al-abdan. Fot masai <tut> <tut> thot mas dhe ushimi i tyre thot del në formë djersë nga trupat e tyre i pelmis kil nabima fihi khalq wayru min sa'il al anan fad deno formo no formo dierse den er mir er misku icile nuk ushi porzir domthon me gjëra tjera domthon do den miski kulluar domthon domun parfumi kulluar den nga nga trupot e tyre qata hud waati kalbutun tawamiran kabr at'am ala mad al azmanan hada mbasi u deno formo dierse Bargjet e dyrë thot kthehen domthon procesi që ishin bosh dhe kërkojnë ushqim, kjo është domthon në gjithmonë në tokë farrë, pa pa mbarim. Lā rā'iqun fīhā wa lā bawlun wa lā maṣṣun wa lā basqun min al-insān. Nuk ka njeriu atje nevoja personale siç ka në dhunja. Domthon do pisliqi dihen dhe nuk ka gjithashtu edhe as sekretone hunde dhe as bushtyme me radhë. Kto gjë nuk ekziston në xhenet wa lahum jushaa'u rizqun yakunu bihi tamamul haql bil ihsani kjo ashtu ka ndajë qoftë jushaa'u jushaa'u në dhe arabisht i thon është janë ato gazat që dalin nga goja por këto dalin thonë në formë misku del er misul dhe kjo do ndihmona të tretëni ushqimit hada wa hada sahha annahu fawahidun fi muslimin wa li ahmad al ashrani ne tani do të rasonoitur do të një muslimi të muslimin dhe tek imam ahmedit يُنَافُعُ عِذِي يَعْدُهُ دُونَ تَجْرِي فَقَطْ دِيَاهَ أَمَّا مَلُوكُ فِي مَيْدَانٍ وَهْمُ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ فَوْقَهَا nërësarut tijani Atë ata jenë mbretërit mbi, mbi ato krevatët e tyre edhe mbi kokët e tyre kanë kurorat, kurorat më kurorat të një mëgurë të shmorë dhe më dhëmë banorët e gjenetit janë njështë njërë për të tërshë mbretë <të> Walibasun min sundusin këtërin wamin istabra pin nauhani mahrufani thotë veshë e tyre, robët e tyre janë prej, prej mëndafshi në gjyri e shile të të holë të trash në dy loje, njej që vëtë të më thënë së ndu se i qëtë i stëprakë, në dy loje mëndafshi i holë ose i trash janë në gjyri e shile dhe kjo në gjyri e shile në është me gjyret më specifikit banonë në gjënetit kanë gjëllë në gjyri e shile kërët tjetë më nështë bukurive të qamë në që përshikon njët mahnit këta kam ndodur bëla min fante këto bluja u hadhu tyran dhe këtë këtë rrobash që jam prej mndafshit nuk kanë nuk kanë rrobë të cilat janë nxjerrë nga, nga krimi doğa nga krimi mndafshit i cili ka ndërtuar ta shmitë vetë dhe passe ato fluturon që diet që i mndafshit si ka procedurën e vet Nuk është nuk është kjo lloj rrobash që janë përmendur, nuk janë nxjerrë nga krinë mundafshëm, domethënë, të ka për qëllim. <tër> gjithashtu thotë rrobat e xhenet nuk kanë thurë si thurë në dynjë ato rrobat ona do prej domethënë prej pambukut ose prej domthonj poliestere në, në radhë janë ato llojet e Lakin në ha hulalun të shukëthi maraha Anë ha rajta shakajkan nërmani Përkundës e tojën robe të cilët nëziren Nga disa flytet dhe gjënetit Të cilët njëjnë në tëry që i që i që i quen Një thonë rabës shakajkan nërmani Në shëndoj lulë që i që i thonë rabës shakajkan nërmani Nuk ka për shu i dëtë Bidun në fudrun Thun ma sufun Thun ma hum Run karri badi Bi ahsenil almani Edhe këto robe jenë të bardha i gjelbë, të verdha edhe të kuqe, të lidhura në formën më të mirë, me ngjyrë më të bukura. La ta talabud dana al muqarrab lil bila. Ato nuk bëhen bis, dhe as nuk viterohen, dhe nuk ka pushtet vitërim mbi to. Ma lil bila feh an min sultan wa naseef rihdamun wa huwa khimarha, laysat lahu ad-dunya min al-asmaan. Po vetëm vetëm shamia, nasif dhe shpjegoj vetë pasi që quhetën khimar. Khimari thon shamia që vendos në kok një për hyjve të xhenetit. Nuk ka çmim dhunjaqëve rreth ato. Edhe po them diçka të çuditshme s'ma. Shikohet në dhunjas. Dgjova para para të kohësh një një vendim ministër kishte bler, kishte bler domethënë të sa perde për ato zyres vet 25000 euro. Perde së ka të skadovë për dërdjavë, për dënyajë 25000 euro. Mendo hynet, janelit, ka, nërejt, cile, dheani, abrgjit, pa hyrë hyrje xhenetit ka një llojshami e cila domosdoshë sikur të appBar gjithë pasojë të dënyajës nuk e vlerëson dot. Nuk ka pa vlerë. Gjitho që jep ti janë pa vlerë përpara sa që meritonë jo domosdoshë. E llojshamia. 70 min hulalin 'aleha la ta'u quttar fa'an mukhin wa rasatan. Kjo është vëndshamia, po ajo ka vëzhhur 70 domosdoshë është rrob pal rrobash, do të thonë si tip postane për shkak të gjatëngjashme këtu. Edhe edhe pse ka veshur 70 ditë ato janë të tejdukshme, ajse nuk pengojnë, jo vetëm që nuk pengojnë shikimin e trupit së saj, por duken sikon dhe palcën e këmbëve saj. Allah. Në mundësia çka bukurie, do të thonë ngjyrë e veçantë, e bukur, janë të tejdukshme, kjo nuk pengojnë asgjë. Në, në mundësia ato nuk ato nuk nuk, nuk vishën për për, për për që të pengojnë sigurisht diçka. Por to vizën për të zbukuru më shumë atë që ke porçiku. Sallallahu ma dhurron e adhuroj atë. Më vjen sinti. Lekin yara mu min wara ta kulli misl al shab lad azu jash amani. Por thot besimtari e shikon domethënë ke bësh ka veshur grua di 70 70 rroba të të dhukshme. Thot e shikon thot mbas gjithë kësaj shikon se si shikohet ato ajo ajo pia që ndonë në një enë për çelçe. Shqo e shikon, të i dukshme, të i për të i. <tër> Edhe shtretë, shtretët e tyre, thotë, jam prej shtëpërat. Shtëpërat është në mëndafsh i trash. Dhe kjo është anë e brënçme e, e, e shtërëtërve, që është me mëndafsh, anë e brënçme. Kër anë e brënçme është qullë, pa po anë e jashme, thotë, të cilën e dhe të preki. Qëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Arrufuatun Fën tëllë asiruat injet daki Nua val habibu Bi khaluatin wë amani Thot, ata Dënë këto, këto që ndërënë Sipër dënë krevateve Edhe më bështetet kjy Dëmë thënë Besimtari Me gjithë të dashon e ti të vetmuar Në siguri Dhe Yetahaddatha ja ani ala al-ara'iki ma tara habbini fi al-khalawati yuntijani Fotodbi sdoj me një ditë të ulun në eraj. Këto eraj nuk do ta shpjegoj tani se do vimë mëprapa se çdo thot eraj. Do Tho të aq e parë një dy të dashur, do të kem zhvetmuar edhe flas me një tjetrin. Hadha wa qamt sardiyatin wa la malikin wa wasa'idin sufat bila husbani. Edhe me gjithçka thot sa e sa yastik Ja sakt, në kanata të cilët janë pa numërt në nësin ata mbështeten. Që përmend Allahu subhanahu taala në Kur'an. Wal hilyu asfa lulun wa zabarjadin wa kadha ka aswiratin min al'aqiyan. Derisa ato bijutëri të tjera janë prej lulu, lulun juna robe, që janë perlat. Çfarë të thotë ti për shkëndijë? Çfarë është perla? Ne keni parë ato ato guaskat, guaskat e dentit? Brand natyra Izari Bar. Ky është kjo është perla, dhe ngjyra saj jo është e bardhë, ndonjëherë ajo është diçka e veçantë. Çmimi i saj në diunja është i veçantë, po ç'e di ne ç'është? Allahu që në zë bërgjët, zë bërgjët, e ha në internet. Kurse Zaburjet, Zaburjet është një guri i çmuar që unë kam kërkuar, kam video që kërkoj të gjej emrin e shipu nuk ka emra. Më shipu don nuk e nuk e njohun ship. Kurse në anglisht doon, edhe në anglisht do kan disa emra, kam gjet disa emra auto dhe kyu dhe guri është guri, që muar, që zirë, shonë, flasën, dyna, guri i çmuar që nxirret për shkakun flas në dynja dhe ka ngjyrë jeshile. Ka ngjyrë jeshile. Është guri i tejdukshëm, te guri i tejdukshëm dhe është ngjyrë jeshile. Do të thonë guri më të bukur se mund të ksojnë, guri dëshmuar. Që zbarxhat. Thotë, në xhenet ata ka, kanë kanë thotë bijuteri thotë prej perlave për zë barxhedit nuk po përkthej. Po mbajni mend, asgjësh morë ngjyra jeshile. Edhe, thonë, edhe, edhe gjithashtu thot kanë edhe kështu ë varse prej iqian, i thonë art, prej art. Edhe gjithëto bizhuteri nuk janë vetëm për, për femrat. Përkundazhaton xhanet janë edhe për edhe për meshkujt nasam fi hadhihi ad-dunya li ajli libasi bidjanan por ata qi i len për arritur, ta, për vesho, ato rroba te bukra dunya's por ta arritur don ata por tveshra te rroba te bukra xhenetit ta umasami an tabi an hilyatahum ila haythu intihai wuduihim biwizan anu e ke digjuar ti thot se ato brzylyk te tyra ta i veshin non mbajn brzylyk dhe i vendosin ato Dherë aty ku më më rrin abdesit të tjëre Dherë vëndit të vëndet abdesit Ata kam bërgjë dhëlluk të tjëre Dha ilan dhe illallah عدد الزهر والثمر وعدد انفاس البشر لا اله الا الله عدد رمش العيون عدد ما كان وما يكون لا اله الا الله وَدَدّ الرياح في البراري والصخور لا اله الا الله من يوم ناهتها الى يوم ينفخ في الصور يا اسمع, يا, أسمع من جزء جزء جزء جزء جزء يا من يطوف بكعبة الحسن التي لُفَّتَ بِذَاكَ الْحِجْرِ وَالْأَرْكَانِ في <تصفيق> المنتشب من قيم وهو مشروفت دفلت për korjet e xhenedit ose llallon e madhruar ndajve në nasip me mirësinë e tij dhe me mshirën e tij thotëm në qaim o ti që që bën tawaf rreth çajbës së bukurisë e cila është rrethuar prej hijrit dhe arkaneve domethë se pikënisht këtu e kanë pak për, domthonë për të përshënduruar pak sepse në këim këtu fillon edhe flet me figurë letrare. Domthonë i bi këtu ana anash dhe bën një lloj krahasimi i çuditshëm. Tash që flet për hyjën e xhanedit, edhe e krahason bukurinë e fërive të xhanedit me me qabën e thot o ti që bën ta ofertë të dhe qabës së bukuris. Domthonë sikurse si njeriu bën ta ofertë të dhe qabës, domthonë me trupin e tij Në çdo rast, do t'ai bën të afë me shpirtin e tij rreth Qabeve, po jo rreth Qabeve, po rreth Qabeve së bukurisë saj. Thotë el letihufat bi dza kal hijr al arkane, që ila jrrthuar për hijr dhe arkaneve. Që la hijr, e ngjojun Rabb, domethën kuptimi i saj atje do sipas Qabeve është domethën është ai vendi që quhet Hijri Ismail. Ës vendi ku domethën ka një dip muri që është lartësia deri afër Ka'horit, ky që th Hijri Ismail quhet. Hidjr, dhe qëtë Hidjër Gjithashtu fele Hidjën gjuënë rabi qëtë prejëri Dhe thot uh, El Arkan gjuënë rabi e shumë fele rukën Dhe rukën qënë cepat uh, ndërtesës Anët ndërtesës Dhe qabëz nërë qabja ka 4 cepa Dhe qëtë qënë Arkan Dhe i thonë pëshonë rukë në, ruk në Ljëmani Dhe rukë në Ljëmani dhe unë qëtë anë Kër shkonë njëzë dhe prejken Të qënë Arkanat Nëse folë Arkan, gjithashtu do thotë gjymtyr. Më vollë gjymtyr, dhe Sheik Ibn Qayyim ka përdorur fjalë, domethënë sikur ky fol fort për qabën, më pamë në jashtë kush e lexoi, gjithë smer vesh, ky thosht duke fol për qabën. Do të thikse nuk do të fol për qabën, ai do të fol për qabën në bukurisë. Kupton? E cila domethënë rreth saj ndodhet Hijri, po jo Hijri Ismailit, po Hijri me kuptimin që është për erën e gjymtyrës së saj, kupton? Arkan dhe arkan do të gjymtyr këtu, nuk ka për qëllim domthonat ajo, cepat e, domthon murin domthon. E çapë shkrim të çuditsh që i bën. Ja wa ya dallu yas'a da'iman hawla as-safa wa muhassil mas'aahu lill'alamani. Fot edhe vazhdon ky person që të bëj sai, domthon e thotë o ti që bën ban tawaf rreth çapës, është bën, para bën tawaf. Tawaf rreth çapës bukurisë. Pastaj do të bën sai, këto tawafi rreth kabes, kur sai në safa zemarros. Tashi kë thon domodin e kë bën bën sai, po jo nërmë të safas e njohës ose si njohës safas zemarros, por nërmë një safa e merë tjetër. Dhe ka për qëllim domodin e drejtë, nuk ka për qëllim në jokse në horis. Thon: "Wa yarum qurbanal misali ala mina wal khayfu yahjubuhu anil qurban." A i thot kërkoni që të, dh, të takohet ala mina në të takohet në mina u e lkhif u jahëgjub u anë il kurbani por, por thot e lkhif lkhif, këtu ka për qëllin në më thënë vetë kuptimi fjales është lkhif është gjemije khifit këndodhë rëzone parës e, e, e shkosh në mina thot këtë këtë u jërumu kurban e lu i salë a i dëshëron të afrohet po ju thjesht ofrohet do dëshiron afrimin e takimit ala mina do të thonë në në mina edhe felamina në gjuhën arabe do të thonë e kuptimi i saj gjithashtu dhe ëndër do në ndërron diçka tjetër do të thonë që në takimin e saj wan khifu yahjibu yahjiu yahjubu min qurban adaf do të thonë haifi është ajo që ndalon që të afrohet jo këtu ky ka për qëllim që është e më thënë është frika ajo e që ndalon njëri unë udhënë frika për allohës për në talë ajo e që është pëngesa dhe sa kur shkoj të ka loj madhurë pas e dhe kete ka loj dhëshka tjeder edhe <tër> <tër> më thënë nga që ka frik për allohës për allohës për në talë dhe përande edhe gjithë më në të shikon me ihram të veshme ihram Edhe këtu nuk ka po qëllim, domethënë me një rrëm rrobën, po muhrim, domethënë që është ndaluar nga harami, domethënë. Është ndaluar nga harami për shkak se dëshiron të arrihet atë që ëndrron, takimin e vërtetë. Thotë prandaj ti e shikon ato se gjithmonë është muhrim, domethënë doni ndaluar nga disa gjëra. Dhe vendi ku ai do dolirohet në ihrami nuk është ofruar koma. Në vend të një dëronë hram në 900 këndales që mbi titë në xhenet nuk është e fortë kolla. Fotë ibgë tematu mufidan an hubbi mutajarrid yabghi shafian. Fotë ibgë tematu, tematu është lloj haxhi, është lloj haxhi që tematu. Nëse velet tematu ngjyn arabë do thotë kanaqesh. Nuk kry dëshiron këto lloj haxhi, domon këtu tash e përshkruan sikur takimi horien është një lloj haxhi kë ka tavafin në vet, ka sajin në vet, ka llojën e vet haxhi qut e meto ifradh qiran, e don? Ka shkuar i në vet në Mina, por domthonë për të, të riturë ëndra që të ndronë së në Mina të ëndra, ëndra që ndronë njeriu. Ë, thotë ky kërkon t'o meto, kërkon bëj haxhin t'o meto, domon që nuk kënaqet me ta. Mufridan min hubbi, domon të shënd të najmë të i vërtmuar në dashurinë që ka për ta. Uh, nën, nën, dhe, shalim, hramin, njën, e mutajarriden ybghi shafi'an kirani don mutajarrid me sa duhet u ka për qëllim domun jo që është i zhveshur vazhdon të gjejë kot është zhveshur vazhdon të gjejë kot ka veshur vetëm ihramin domun ka veshur vetëm rrobën e pasrtisë të timanit të i ybghi shafi'an kirani do ta i kërkon e uh, shefirën e jon arabe do thotë uh, ti je dy vete jo një domun e kërkon ti të bashkuar me dikë tjetër mos i vetëm edhe kirani është vuj haxhit ashtu E thekiran një gjinë në gjunërap që është quhet e martesa. Kiran quhet. Nurullay Hajji është të mëtor, Kiran dhe Ifrad. E thotë ky domthon kë kërkon dashurë lloj Hajji që quhet të, të mëtor, mu kërkon gjithashtu të jetë mufriden, domethë lloj Hajji tjetër. Dhe i vetmuar në dashurinë e tij, mu tejriden, domon edhe kërkon gjithashtu të jetë lloj të ketë bëj Hajjin Kiran, mund të bashkohet me të në çdo mëngjes. Subhanallahu, mënyra si ka përshërim është e çuditshme von fortë ka shprehur fjalët që janë ato tre llojet e haxhit lloji i parë është e metua edhe kuptimi të të, mufrid, ish, hajt, që, hajt, umre, i saj është dëshon të kënaqejmë të mufrit që lloji i dytë i haxhit domthonjë vetëm haxba umra apo qëllimi i vërtet domon mufrit domon ka për qëllim domon të kënaqejmë vetëm umra edhe shefia qiranit domon dëshon që të bashkohet me ta domon fa yadhallu bil jamarat yermi qalbehu gati më na siku e gjithë zamani thot ai thot shkon thot do të shkon te xemratot thot edhe gjuhën në xemrat çu gjuhën gjën gurë por kë nuk gjën gurë sepse haxhiti nuk është hax donon haxhi ji shofim ne ëh kë gjuhën zemrën e tijsë do xemratot e gjuhën zemrën e tijsë edhe këto janë adhurimet e tij ndërkohëra domethënë adhurimi i tij është tofi rreth kapës bukuris është sai që tregu ç'është është gjithashtu të veshë e i hramit është kërkimi që shkën kë, kë, të shkën në mina Më të në nërkën të rritë më në andrët e ti Mirë po frika për Allah të ndalon që të rritë Këto dhe i andrët e qënduja E ndalon frika për Allah Pra ndethe ti e shikon në ti që i ka veshë e i hram Që i hram në ndalon nga haramet Edhe momenti që i doliro nga këto dhe i hram Në, në këto dhe i ndalesës nuk ka ardhër koma thot edhe ai edhe ai kërkon thot Haxhin të Metua, domthonë qenënaçet, ë i vetmuar, Mufrit, Haxhin Mufrit që është i vetmuar domthonë, edhe kërkon gjithashtu edhe Haxhin Qiran, nuk është bashkohet me me Huriem. Edhe çfarë bën? Edhe shkon në minadë gjuan, po nuk gjungurët, po gjuan zemrën e tij. ë edhe këto janë adhurime të tij të çdo kohët. Thënë adhurime të tij të çdo kohët, çfarë çuditshme që ka bërë don, shumë çuditshme. O nase qad qad qoo manasikahum wa qad hassu rakaibahum ila al anqan sot edhe njerzit treqon dom për njerëzit devotsh që kanë kaluar sot i kryejnë adhurimet e tyre njerëz që pas njerëzit kanë kryer adhurimet e tyre dhe vdiqën avdiqen i kryen ftolli adhurimes sot i kanë kryer përpara përpara neshut edhe qëndruan me kafshat e tyre që u thonin qëndruan tek votani tek votani i zonetit nuk shkoon atje domodin Tollë, lo, tollë e adorim, qon, në kanal dori, më thonë që nuk kanë, do nuk kanë realitet. Realiteti do vi. Tashti ne e adorim, do bëjmë këtë këtë lojë me nasë këtu, me nasë këtu. Ëh, jepi këtu, do më si më thonë adorive të Halxhit, këtu janë adorime të Halxhit, por qëllimi është domthon oh që u tregova. Ëh, thotë njerëzit e kanë kryer këtë lojë me nasë, që me nasë këtu Haxh, edhe kanë shkuar tek votan, në Xhenet wohidet bihimhamum lahum azain nahwa almanasil awwal alazman dhe ata ta njerësi shkuan përpara neshut i kanë pas nxitur domthonë vendosmëria e tyre edhe vullneti i tyre për domon kundrejt domon kundër ose thoshë në qarshi domthonë këtyre shtëpive të para domthonë shtëpive të para ka pas qenë ibn al-Qayn shtëpi e parë vend baninë një parë ndësini ka qenë adem me ali sallallahu alajhi wasallam domthonë këta njerës unë zitën nga vendosëmëri e madhë që kishëm për të arritur të kë vendbanimi i parë në cilin ka që më bëjë të tyre unë zitën dhe punuan për të arritur e tje thot, Ata thotë në gjatë ozëtimit të tyre pan shenjat e takimit në shenjat, shenjat në që vend e shafur në, ka afur këpër të dhakuar edhe o përveshën Pot ah i miri ti sot o portac. Ora <të> au ala bu'd khiyamam mushifa'tin mushliqatil nur wal arhan. Fatathu pandal arq disa chadra. Qi dukeshin langarin e larg ndriçuese ndriçonin domo kishin tot drit madha. Fëtyan banu tylkan khiyam fa anasu fihinna aqmaran bila nuqsan fata u drejtuan dhe i synuan a, që të mbrinin këto çadra, por nuk kanë çadër preska, do i përshkruaj më to mbrapshtem. Që u drejtuan ndonë dhe i synuan këto çadra dhe pan ato që në ato kishte hën Ja, Hanë, hënda, dhe më dole përshkua në të dhe hyrinë si mu me qenë si hëna nga bukurie saj, dhe më dole nga dritë e saj, thëtë të cilët e si hëna e ploti, nuk kanë të mangësi. Min pasiratit tërfilat të bëgjisi wa, mehpubi ha min sahiri shubani. Dhe më dhe ato, ato në, tarf, në më dole në panë ato qonë kasirat të tërfë, në më dole nuk shikojnë asë këndë përveç bërëve të tyre, nuk e hedhinë si shikimi kaskush të kaskusht jetër përveç bërëve të tyre, nuk nuk kërkojnë askën tjetër përveç të dashurve të tyre, don askën, kushdo qoftë ai. Ta sarata alay tarafha min husnihi, wal tarafu fi dhal wajh al niswan. Çu thotë, ku sot kasrata u taraf ka për qëllim vetë që shikimi i këtyre, domun grave, është kufizuar tek tek burrat të tyre, këta tregon që ata janë shumë të bukur thotë. Domun këta tregon nga hija ata vetë janë shumë të bukur thotë shtuqë shikimin tonë rasti kujt i kujt është është shikimi i femrave. Meqatoja janë ato cilët shikojnë dhe e kufizojnë shikimin e tyre tek burrat dhe thërrojnë që ato janë shumë bukur. O anaha kasarat alayhi tarfan min husniha fa at-tarfu lil dhukrani. Ose thot kuptimi i kasarat al tarfa është që ajo nga që është shumë bukur, bukuria e saj e ka bërë njeriu që ai të kufizohet shikimi i tij vetëm tek ajo. Ja. Shukë që si pas i koptimit të të i biche, shikimit të ti i burra dhe jo i bine i gra dhe. <tani> Por, thot, koptim një parë që të reguam, kjo është ajo që kuptohet nga gjuha e Koranit, thot, përndemës dhe vjo nga, nga gjuha e Koranit. Në që si pas koptimit të të qartë, thot, që dhimi është që gratën e, e, e të cilet shikimin e të tërë nuk e te i kalojnë nga burët e tërë, përshat burërisë madhe që kanë ta wanarubba ma dallat isharatu ala thani fatilka isharatu limawai por kjo thot kjo mund mundet qe te kuptohet te nen kuptohet prej saj edhe e dyta thot mund te nen kuptohet prej saj E, edhe kjo ka disa kuptime tjera, nuk pikon ibn, kaj, adet, fahma, e shpjegoj këtu, i më them se kush jam unë. Kada wa laysal qasiratu kemen rajat, ma qsuratan fa huma idan sunfan. Edhe domethën ato që quhen qasiratut tarf, janë hurie të cilët e uli shikimin, nuk shikojnë burrin, nuk shikojnë burrën atë për burrat e tjera. Nuk ka njësoj si ato që janë maqsurat. Atëherë do të kemi dy lloj huriesh, qasirat dhe maqsurat kemi thot kasrat dhe maksurat. Kur kasrat thon ato kur i dhë cilat shikimin e tyre ulin vetëm tek veqëndë përqendrohen te burrat duke qenë se maksurat janë ato hurinësi e rrejtë bukra sa i detyrojnë që burrat e tyre të shikojnë vetëm vetëm tek to dhe mos mos shikojnë tas tek ta as kusht tjetër. Tek asim femër tjetër. Ja motu yqatar fi almu'adhbi fi alula juridna an husnin wa an ihsan. Thot o ti që e këlhshur shikimin tënd fot e kelsuar shkrimin tënd të, i cili do mund tër tër tërë tërën, ty, të torturon të ty te këto te këto do ngjrat e dynjeve të cilët nuk kanë as mirësi as bukurisë po ti që ke lshuar e ke lshuar shkrimin do nuk e hum shkrimin tënd po shikoj lë, lloj lloj la tus biyannaka suratan min tahtiha adaa adawi tuboo bil khusran fot të, të, të mos mos të, të robëroj një pamje po ashtu cilës ka çdo smundje shkatëruese që do të çon në profundim, në thellëm në thellëm të keqës. Domthon mos e të ruboroj, domon shikimi këtyre grave të dunjas, të cilat domethënë në të vërtetë të çojnë në shkatërim. Quando nasari aman yalik wa man khala min qabl min shibn wa min shabban. Sigo do të se si kanë përfunduar thot ata që kanë qenë për për, për para atë atë që kanë ardhur në basteje thot ndiem edhe të rinj. Dhe, dhe, dhe, dhe dhe dhe <të> <të> edhe të ndjem edhe pleq. Ora qe aq li ke antabi alali albaq bidal adna alladhi huwa fan. Nëse thotë ngrihu më lart me logjikën tënde, edhe mos e shit atë që është më e larta për të marr atë që më më ulta dhe më që secili do mbrojë thotë. In kan qad a'yaka khudun mithluma tabghi walam taqsar ila zal anin. Nositi e lodh për të gjetur, do të them një hud, një ranë që quhet un eh gruaja në të cilën dashurohet njeriu. Nëse ti, do të them, e lodhën nuk e gjeton një të tillë vot, ashtu siç e kërkon ti dhe nuk e nuk e mbritul tek ajo tani. Atëherë thot: "Përkujtohu me L-rahmanin qoftë ndonjëherë, atëherë më jepë pajën për të, përderisa ti ke mundësi, pajën për të arritur tek ajo." Kërkohet prej mëshiruesit që ai të martojë me një, me një domund grua të tillë, thot, dhe jep pajën për të, përderisa ti ke mundësi, pajën për të arritur tek ajo. "Qëllë martese" përse më për flet tash ibn Qaim? Kjo është më lehtë për ty kur ti thot ke dije, ke dhe iman. Në Sa më shumë diet ke dhe iman, aq më lehtë është për të arritur në të vërtetë. Wallahi lam takhruj ila ad-dunya li ladhthi 'ishaha aw lil hutami al-fani. Mashallah nuk e dal në botë për të arritur keniësinë e saj dhe as për këto, domethënë gjërat të cilat të mbarojnë në botë. Lakin nxorje kete udt zada ligra fjehta me abah khosrani ti je, je sillu te dunjat qe se pregatitesh te pregatitesh vetu per udhtimin te marru vetu ushimin udhfaret por ti thot bere gjen mot shumtuar Men mall te jm al zadi hatta fata bal fata alladhi alha ka unda shan nu ku preocupo thot me przygotitjen e ushqimit u udhfarit ne kute udhim te gjat ne sin tipe e poecen derisa thot iku koha edhe te iku koha dhe u hutom diçka dhe pasaj humbe humbe atë qi duhet duhet te fitoje edhe humbe edhe atë gje e cila te futoj per e qellimit per sin e ka ardhur Wallahi law an alqulub salima la taqattat asfa min alhirmanin. Fat mashallah sigur zemrat e indentedhshndosha ato do tkputeshin nga do tkputeshin nga morazi, do që janë të privuara prej minisallat. Lakinna sakra bihubb hatha ad-dunya wa sawfa tafiqu ba'd zaman. Fortot ato janë të dhëna nga dashuria e jetës së dujos mirëpo kanë burto zgjuar pas një kohë. فأتفكر فيك بعد زمان فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا خل الرفان دي جوi tash i thot përshkrimin e grave të xhenedit në pas gjithë për veten tënde o njeri i ditur. Fatoya hurije thotë e bukur, tho, të, të, të plotë në krijim edhe në bukurinë nga gratë më të bukura që mund të ekzistojnë. Hatta ya ja haru al-tarf fi al-husn alladhi Që do lbeset farrkë të dërqut e hyran Ai sa sot shikimi ngelet shiko doon syri i njeriut ngelet i hutuar nga bukuria saj e cila i jesh dhën edhe shikimi doon ngelet i mahnitur <të> shahid husnaha subhana mu'ti alhusni walihsanika kjo kurta shikoi besimtari bukurinjen e saj dhe thot i paste as vazdoi me ta hija ka dhon ulim bukurie thot se e saj e saj gruaje watarfu <tërë> yashrabu min kusijamaliha fatarahu mithla alshalibin nashwan kjo thot shi syuri pin prej gotos bukurise saj thot dhe ti e shikon thon nga kjo pi e thot Si të dehorë Në syri, thë të për gotës e bukurisë saj thot, Dhe ti e shikon, thë të nga kyllu Nga kyllu e pi një që pi ju, këthët E shikon, dhe si për ti ti dehorë Ajo, thë të shë plotë në kryimin e saj E plotë në bukurin e saj Si Hana 14 ditë shë O shëmsu të gjhri fi bahasini vajqhikha O lejlu tehtë dhe wahibil aghësani Djeli thot në tonë në bukurit e fëtyrës e saj ndërsa në nata është në ndegët e pembe Ka përqëllim dhe mëndojnë që fëtyrës e saj ndërëqonë mëshunë sa djeli Kurse e, flokët e saj e në të zeza sinata Fëtëra huja gjabu wa hua maudiru dha kemin Lirn wa shamsi kayfa yajtami'an Edhe ti shikon qoftë njeriu të çuditur, çuditë thot si ka mundsi ti të bashkohen nata me diellin së bashku. Wa yaqulu subhanal ladhi dha'a sun'uhu subhanamutqin sun'ati l'insan. Edhe kur shikon këtë pamje të tillë mahnitëse, thot i pa asnjë ngazdhoj me O Allah, i cili e ke krijuar këtë don krijesë të plot. Lallai ruyudre ku shamsa fatgib undamji hatta sabah al thani. Hot nata e, nuk e nuk e arrin diellin me kuptimin se do zgjuqet dielli per natas kur vjen ne nagimin e dyt. Bellin, sahabani, Gjithashtu dhe Dili nuk e lërgonë Natan, por të dy jesin së bashku, si, si dy vlenzër, dhe më dhënë kjo të regonë kjo... Bukurinë saj e sajë në qëtëishme, fëtyre saj e sajë ndrëjqoënë më shumë se Dili, lëkëtë e sajë më të zezë se Natan. Dhe këto dhënë kërëjanë këtë lej përshkim qëtëishme, dhe më dhënë wakiluhuma mar'atu sahibihī idhā mā shā'a yubṣiru wajhahu yariyālī. Do të dy sot ata, do të thonë që të dy janë pasur për njëri tjetrin kur dëshirojnë ta shikojnë njëtin tek fytyra, tek fytyra e shokut vet. Mund të shohin shikojnë vetëm në fytyrën e tij shikojnë vetëm në vetë Fyera mahasilu wajhihi fi wajhiha wa tara mahasilaha bi fi'ani Fot aito shikon bukurit te fytyres te tij te fytyres saj. Po edhe ajo gjithashtu shikon bukurit te saj te me sy te saj te ka. Humrul khududi thot humrul khududi do thot faqet e tyre jan te kuqe. Së ghurë unë e leali unë dhe më të dhe në gojët e tyre në të dhe në të dhe në në kemi dhëmë kërsa të kanë si ghurë të shmurë në të dhe bukurje qëdishme lukë qëta i dhe më të perla perla është e bardhë me sa duke të më në ndryqojnë në në në në ndryqojnë perla dhe më gojë asaj bile të të regojnë për në në në në në në në në në në në në në në në në Fëva të ullet shpanë, dhe të qepallë lësuvë, dhe thët nuk është më hapur fare, asë mbjullë, por është gjusë më hapur, dhe nuk është një që është për gjumërsh. Dhe <t scratch> <t stink> thët, kura jo buzës jesh, kura jo buzës jesh, thët, në goje e saj, dhe dhe dhe një vetë tim, për të cilës ndriçon don gjithkëti Allah. Ku e bën? We laqad rawayna anna barqan saati'an yabdu fayasalu anhu man bi jinani. Edhe ne ato na është treguar që një një, një vetatim u shfaq në xhenet. Edhe pyetim banorët e xhenet ç'është ky vetatim? Qayu qad hadha thawrun dahikun fil jannati al'lya kama tara ya. Thotë kjo është vetatima e në, më dhe në një hurie e cila qieshet edhe nga goja e saj doli kjo lloj vetëtimi vetëtimi vetë nëse e shikoni në gjeneratë të larta. Inna hila fi zalika ath-thawl alladhi fi ath-thbih idraku kulli aman. والسلام على الضر الناظر تماما. Thot Ibn Qayyim Allahu masharaf subhanallahi. Sa i çuditshme thotë është është puthja e saj goje. من نوصيني تسيله صوتي ري هذا الندر والله مسال الله والله وانا نقول لكم هاته piece وجهه الدنيا <m> <سؤال> <سؤال> ريانه الاعطاف مما اشباء بفغصنها بالمائ ذو جريان فت ريانه الاعطاف <سؤال> ريانه يعني فعل <سؤال> الري <سؤال> الري <سؤال> ذهن <صح> كبرقليم <سؤال> <سؤال> ابن الخيم që trupi i saj është trupi i njëon, thosë si punët e degëve të pemëve që janë dnjoma, janë ndputa dnjoma kështu është trupi i saj thotë. Ne thot nga trupi i saj është secili degë të njëon, thot nga uji i rinisë së saj thotë. Edhe thot degat e saj, dega saj përmban përmban përmban rrëzë të ujë, von uji në rinisë thotë. لما جرى ماء النعيم بغصنها hamal al-simarak kafirel anwan edhe nga që ky ujë uji uj i mirësisë nuk ishte në degën në degët e saj domthon në trumin e saj por atëherë thonëlën prej këtyre degëve shumë fryte të ndryshme me ngjyra të ndryshme thotë kënu ahu ar-rumanu fi ghusnin taala <të> gharisul bustan. Po prandaj do shikoni aty trandafilin, mollën edhe shegën në një degë, do t i madhosh ajitë që i ka, dohomë, që ka vendosur, dohomë, këto lloi degësh në këtë kopësht. Dhe për shkund do mund t'i them, do të mballin e saj i thotë se ka, dohomë, si ngjyra e trandafilit thotë. Naton edhe faqja e saj i thotë i ka si molla. Edhe pas e për shkund roman i thon shegës, edhe e krahason dohomë atë Gjokës nësaj me më sheket Ibn Nkajmë Përënë thotë që këto janë ato frytet që ti shikon të kjo dhekë se bashkë Dhe pse janë nëmë frytet një të pëjmë në ndryshme Dhe pse janë nëmë frytet një të pëjmë në ndryshme rusn ilqawamik awsat tutban hada trubi say thot est si trubi mai drete mai bukur thot che shikon tek tek degat e njoma bimagrisinka alaji tahsabu annahu ala al naqa'a wahidul kusban la al dhahr yalhaquha wa laysa tudihha bi lahiqin lil batn aw bi dawani ndonë në bëj për shkrimin e asaj të sapo një asaj degës, ato të cilat, në mënyrë, është degë e drejtot. Edhe e përjashtona të, të më fildishin gjithashtu, nëse duket në atë pamjen e saj që është si fildishi, e thot pastaj ajo që nuk la dhahrue la dhahrue al haqha. Në mënyrë nuk nuk ruset, siç ruset nga të dhënyas, por vjen momenti vonë që të lëm plakën. Edhe uh, gjithashtu edhe edhe gjoksi i saj thon nuk bie poshtë si çu bie grave të dunjas. Lakinnahun nakwaibun wa nawahidun fathudihun nak haltafir rumani. Por ato thot janë kaaib, kaaib e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, qe uet gruaja e cila domethën e të cila sapo e <tune> ka dalë domethën e është formuar gjoksi i saj e thot edhe ai është thotë si shekë më i butë. ولجد ذو طول وحزن في بياط واجدار ليس بانكران edhe qafa e saj thotë është e gjatë edhe e bukur dhe e bardhë thotë. ë do të them nuk është e gjatë në kuptimin e gjatë të shëmtuar, por është lloji i gjatë e bukur domunë. Këta kanë pas pëlqyer apo te gruaja që ti të qafë gjatë thashë. Kur në, kur don të lavdon një grua Po tjetër është çavë gjatë. Unë kishim po të ndlim që ato që kanë çavun shumë shkur, të shkurtër, ato nuk i pëlqejnë, ato do të jenë trash. Arabët. Por no, kjo është ajo që treguohet për ty këtu. Treqoni të më thajmë një çavot, janë janë çavë gjatë, por që gjatësia e çavut onor është varet, është ka një lloj proporcioni me me trupin, më thonë, nuk është diçka jashtë normale. Si të thotim një falim. Jashkull huriju bi adahu falahu madal Hajjami waswasu minel hujjrani Walmi hsamani fahin të shahshabbi huma Bisa bikatajni halejhi ma kaffani Edhe e përshkund e, e, qafën e gjatë saj, thot, thot ka ato, ato vahdhe që vendosë të në, në Janë, thot, largë, thot, të supitë saj, thot Edhe e përshkund që dishëm, thot Ankoh ato to, ankoh ato to se janë shumë larg për për për supermarket. Në vendin janë gjata. Këta që mos përdorën në arabë një shpreh thoshin ba'idatu mahwal qirt. Ba'idatu mahwal qirt. Domthonë largësia thotë e vathit saj thoshë është e gjatë. Domthonjë që nga nga vathi deri te super është e gjatë. Unë këto t'rrojmë anasaj arabët në ç'është çaq gjatë në anasaj. Dhe këtë këtë lloj ide dëshojmë t'rrojëtim nuk kaim këtu domthonë, marrën se ç'po thotë. Pastaj thotë qësa të duarve të saj, nëse dëshon ti ti krahasosh, a do ti krahasosh ato me, do të them me, me ato do të them me me arin, nën në në pamjen e tyre si si si, si ari. Si dy copa ari thotë. <tër> كذبت لينا في نعمتي ملمسين اصداف <tër> ترند و رتب وزان. Atënt tubuta so thotë, sikur sigurt janë gjalë thotë, tubuta kur i prek dhe janë të rrumbullakta thotë si si ato si ato guancat e, e perrave, të cilat janë rrumbullakosur në formë në në formë të rregullt mirë. <esur> kaori i saj do të thonë është është më i gjerë sesa domthon beli i saj, i cili domthon beli i cili është domthon rrethuar në dy anët me në vithët, të dhatu themani, dhatu themani, kjo është një përshkrim që në kam pështva rabët të qënditshme, rabët kam pështëpër qyrët e gruoja, që hanë gruja, dhe, të kjetë pak tulltë të, të bërëku, sa, të për përkuli pak i thyhen, të duke që janë si të thyra, i thonë i bi, bi, ku rëshen të urë para, të të në 4 njëllit të urë para, të të të të të të të, të të të të të të të të të Por ne i thoshim kur thoshin kur doën ta lëvdorin një grua, porun po barkun e saj për për, për vitë e saj thoshnë ajo ajo ka tet, pra thonë. Do të thonë tekambos përdor rabet, thonë. Edhe për ne thoshim me fototipin e këim këtu, domethënë që karori i saj është më i gjerë se sa beni i saj, e i cili është rrethuar nga dy vithe me tet. Domethënë me tet dohën, domethënë se ka pak ka bukurinë vetë për shkujnë rabet. Pastaj thot: "Wa alayhi ahsanu surratin hiya majma'ul khisrayn qad dararat min al'ankan." Edhe thot në mes të tyre vitave thotë është ajo kërthiza e saj, to cila është, do të thuash, ta mes brit. Kërthiza më e bukur që mund të ekzistojë thot, në vitet e saj, e cila është zhytur nga Lacan. Uken i thonë sa që tregovat në që është pak e shëndosh, thonë dhe është nga që është pak e shëndosh në në mezen e saj, është është e zhytur këtij son. Uqu min al-aajistadara wa hawluhu habatu miskin jallatu al-itqa. Sot si si puna e fildishit që është rumbullak thotë dhe rreth i thotë ka copëza misku dhe i madhës hijë që e ka krijuar ata. و <tër> اذا حضرت رايت امرا هائ الان ما للصفات عليه من سلطان. Edhe thotë bimkhaim, më nëse do të besojmë, po thotë ke përpara një gjë thật të çuditshme, thotë, të, thot. të cilën nuk kanë fuqi cilësitë ta përshkruajnë. ولقد <tër> روينا ان شغلهم الذي Odh ja fi yasina dun bayan. Fëdone ma është treguar që shqetësimi, i cili ne ka treguar Allahu i Madhëruar në Suren Yasin, të pasqaruar është shughlul urusi bi ursihi min ba'di ba. Abasat bihi al ashwaq tula zaman. Është shqetësimi i, domethënë të dashurit me të dashurën e tij, domethënë Në basi kanë luajtur me ta mali ndër kohra Në, në të që ka përmëndallon shonë një asin Që thot inë në shabe lë gjënë në të ljomë e fi shugullin fati hun Banohër të gjënetit thot sot janë të prokupuar dhe të gëzuar Hun mu e zua gjëmë ata edhe gratë të tyren Donëni vetë për kupimin i përbashkët, në mëtyrë të grave të tyre. S'është për kupim, sa ka treguar Allahu këtu. Thotëm, "Në kain, na është transmetuar që për kupimin e tyre, thotë, është për kupimin që ka burrën me gruan e tij." Thotë, "Mbasi, mbasi ka luajtur me ta," thotë malli për kohra të gjata. Bin la ilaha tas'alhu an ashgharihi tilka liani sha'nuudhu sha'ni. Ma sha Allah, unë mos e pyet ata thotë për kupimin e ditë ato netët. Se me vërtet çështë e tij është çështje. وذكر ابنهم مثلا بصف ربعا محبوبيه في شاسع القلب الان اذا thot sill sill por toa nje shembull shembulli nje personi i cili thot domun ka pasur tutdashun ati i cili ka qen domun larg sai por nje kohë shumë gjatë në vende të largëta washau yuz'iju ilayhi wama lahu bi riqaihi sababun min al imkanani mali e shqetsonte atë për të takuar, por në nuk ishte e mundu për të takuar. Dhe i thot e takoj e të mbas një kohet gjatë sot mëngese, dhe u bëjmë, bëjmë mund që më takimi. A e qërton ja të jatë dhëtë nësa i thot për këpohat atër me të, i joth pasha ato që ka dhënë pa llogari ya ja rabbi wufran katara chaqolamuna ya ja rabbi ma'fira lil-tughyanin tash ibn qayyim kur konfalallallahu për të gjithë shkruajti mosi për e thotë o zot na fal thotë pse lapsat tonë të provuat o zot na fal nga të primi non e non e konsideruan mos gjithsa që shkruati e vendos një sikfaru fund fara si për të thënë që Allah po gjithse kam të provuar ndonë injal që kam thënë këtu non na fal وفال الله يا ربي غفرا قد طغت اقلامنا يا ربي معذره من الطغيان يا ربي غفرا قد طغت اقلامنا يا ربي معذره من الطغيان تقدم امين سطف قد رقبت من فوقها ساق قام ملتفان صوت كم صوت يا امبري ارجندي çuditshme. Të cilin mbi të cilat janë vendosur e, ato kërthinj të saj të rrumbullakut. Wasaku mislu alajma lumun yura nukhul ayami waraahu biyan. Sot edhe kërthinj të saj janë si puna e fildishit të të limuara, limuar, si do të thë limuara që janë si fildishi thotë, edhe jo vetëm kaq, por janë edhe të të, të dhukshme, ajo sa duket edhe palca e kockave të tyre në sy.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 Që është më e njohuri, ngjyri i ka ngjyrë të kuqe. Edhe morgan i thon koraleve. Edhe korale gjithësisht e ngjyrë të kuqe. Edhe çuditshme do të bëj bom për shkrimin dhe tek ka thon Allahu Kur'an-a, e ka thon Allahu subhanahu wa ta'ala sura Rahman thot ka'annahun al-yaqut wal-marjan. A do duket sikur të si thënë yakut dhe morgan? Yakuti është i kuq dhe morgani është i kuq. Ço të shpejt. Allahi është përshkrim shumë shumë shumë i veçantë. وكلامها يسقي العقول بنغمه زادت على الاوتار والعيدان فيال ساي thot fole normale thot fjalë sajt thot ta marrin mendë thot me një lloj melodië e cila është e uka te kaluar domethën bukur në bukurë melodiëve të tonjasë Ajo është e dashur, në më thënë, që në pamin e partë të të sajmë, që me formë në sajmë, edhe më nërësë e sisilë me burë në sajmë në gjdo momentët, të regohet e dashur më të të. të, të, të në më thënë, të regohet e butme me burë në sajmë, e mirë më të, i fletët i fjalë tërhejse, e të mira kuqë kam shpjeguar dietarat tilka al harama wal malahatu awjaba itlaq hadha al lafthi wa tala san fa malahatu at tasghiri qabl aghnajaha hiya awwal wa hiya al mahallu al thani kuqi thot al urub urub ka thon allah al quran ka o thon uruban itraba ka thon per per hurietu xhenedit urub shumsi shumsi urub dhe arub qoftë ajo e grua e cila është është e dashur u burr në saj, është është e bukur, tërheqëse edhe në fjalë që po për përmendon, gjithmonë, domthonë përpijet të jetë sa më e butë me ta. Që kjo që thot, kjo lloj ëmbëlsie thot, dhe kjo lloj bukurie thot, është ajo e cila e ka bërë domthonë që të jetë kë që të përdorot këtë lloj fiale domethënë në në në këtë lloj vendi ka përdorur këtë lloj fale sepse është vetë të tillë thajë. Ja. Kjo që thot, kështu është përshkrimi i saj thot për përshkrimi i saj thotë që në formën e saj që është tërhese. Para sa të flasë, dhe kur flas bashaj tërhese sa bëhet të akoma, bëhet një diskatë tjetër mos bashaj. Fa'ida huma ijtama li safin wa amiqin balaghat bihi al-dhata kullu makan. Këto ato dy takohen thotë. Takimin e dashurisë së tyre thotë arrin kulmin e dashurisë së tyre në zavet. وَبِقُوَّةِ 100 الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ أَخْطَأَ إِلَى 100 بِلَا خَوَرَانِ فإذا تثت يبعث fuqia 100 vetave thotë dhe me këtë fuqi ai thotë shkon tek 100 gradë të tij wa'fu mum fi hadhihi ad-dunya huwa al-aqwa hunaka li-zuhdih fi al-fani edhe ai që do jetë më i ruajtur në këtë dynja është ai që do jetë më fuqishëm për shkak se do të na shruajë turma në në dynjën e pavlerë. Faqima quwa kalima hunaka wa ghammidh il aynayn wasbir sa'ata lizaman. Fat grumbulloi fuqitë tua për atje thot. Dhe mbylli syt se durimi jot në të dynjar vetëm 1 orë gjithsej. Do një fat nuk thot që për shkak uli syt, por mbylli. Mbylli varet 1 orë gjithsej maha huna wallahi ma yaswa qula mata dhufra wahidatin turab jinani mashallah o këto që janë këtu në dhunja nuk arrin as gra asa thojë i njerëz për ato që ndodhin në xhenet gjithë gatë dhunjas asa thojë i njerëz për ato që në xhenet nuk kanë nuk kanë vlerë ma hauna illa niqar wa sayb akhlaq ma'aib wa ma'nu qasan tonkoh vetem se domodin moral teqiq manksi ele teqiqa domon teka do yazba qalan hamun wa hamun daimun la yantahi hatta al talaq aw al firaq al thani to halla the stresse te perhershme te se nuk mbarojn vetem se me divorce ose me ndarjen e dy domon qesh me vteqe sa ahwanian shar'an fa ubha al ba'lu wa huwa al an. Fot Allahu madhuri ka bër grat, domethën që ti jen përpara burrave të tu, ti jen në rëmreshan. Në nga ana shariatet, por në të vërtetë sot është bër burri si urtia e Europa Aragosti. Ço so, kthe thotë nuk kemi gjënkon e vet. Kjo e shikonim me Kaimi. Nuk bësh krahasim të sosas si është. La tu fil adna ala al a'la fa in tasma allaqata bi dhillatin wa hawani mosije përparsi kësaj më të ultës e, dhe të leshat të qeshme të lartë se nëse e bën të llogjeje do jesh i poshtruar. wa ida badat fi hullatin min libsiha wa tamaylat ka tamayulin nashwani edhe kur ajo thot den e veshur me rrobën e saj edhe thot për dritë siç po dritë ai person që ka ardhën qef nga pija تَخْتَزُّكَ الْغُصْنُ الرَّطِيبُ وَحَمْلُهُ وَرْدٌ وَتُفَّاحٌ عَلَى رُمَّانٍ اي pothu për dritë si dega e njëm e cila mbarht në vetvete trandafile mollë edhe sheng wata <të> bakhṭarat fi mashīhā wa yaḥibbu dhā ka mithlihā fī jannatil ḥayawān ayouth hasan me mburje edhe i takon asaj i takon një të tillë si punë saj një gjë e tillë në xhenetat e përheshme zaifun min khalfiha wa amamaha wa ala shama'iliha wa an aymanihata e ka rrethuar shërbëtorët e saj domthon nga përpara mbrapa jashtës dhe majtas kel badri leila tammihi qad huffa fi ghasaq tudja bi kawatikil mizani fot sehana si e cila kur është 15 ditësh është rrethuar në në dark kur është 15 15 ditësh e rrethuar nga yjet e peshorës dhe ju vetë peshorse më jo, është ajo siç thonë shenja zodiakale, siç thonë ato, peshorja. Don hënë kur 15 ditë është rrethuar nga yjet e peshorës këtu dhe ajo, do të thonë nga bukuria e saj e rrethuar nga shkëptoret dhe nga shkëptoret që rrethojnë si puna e hënës 15 ditë nga yjet e peshorës. Falizane huwa fuadehu wat tarf fi dahash wa ihjabin wa fi subhanin. Shfot gjuha e ti, zemra e ti edhe shikimi i ti janë të çuditura. Të gjithë do të çuditen, thotë, të të të edhe të mahnitur edhe thon subhanallahu. Hatta itha ma wajjahtu taqabala ra'aita itha yataqabalu al-qamarani. Dersa thot kur të dal përballë saj, do ta shikoj atë, atëherë thot a ke parë ndonjëherë kur takohet dielli me hënën? Fasarin <fresh> mutayaman al-yahnu as-sabrha om min u takbilin u anfalatan sot pyete të dashuruarin a mund duroj dot pa e përqafuar dhe pa e, pa e puthur ata Wasanin mutayyam ayna khalla fa sabro fi ay wad an bi ay makan. Fyete te dashuroj thot ku e ku e la durimin e tij thot në cilën lugin apo në cilin vent. Durim që bën në brein dynjan thot. Wasanin mutayyam kayfa halatuhu wa qad muliat lahu al udunan wal aynani. Fyete te dashuroj thot si është gjendja e tij në atë moment kur janë aty janë mbushur syt në bukurì dhe veshëm ato më ato dëgjim i bukur sot wa janë mbushur veshët e syt sot janë mbushur veshët sot prej fjalëve të bukura të saj thotë që që, që danë gojën e saj thotë edhe prej fytyrës së saj thotë në cilën thotë noton dielli thotë wasalil mukayyam kayfa 'ishatuhu idhan wa huma 'ala furshayhima khulwan thvet dashuaj thosi është jeta e tij thotë ato të dy janë të vetmuar thotë të shtrin kravatën e tyre yatasat qotani la an manthuratan min bayni manbu min kanaẓmijman an bita'hud biem perla fot të cilat vijn mbi mbi në formë në, në formë të bukur thotë shuditshme edhe perl kur biem si për të bium në formë të bukur thotë wasalim tayma kayfa majnisu ma al mahbub fi ruhin wa fi rihan pyet e thot te dashur se si është qendrimi tim e të dashur e ti thot ndërmjet erave të mira dhe borzilokëve qatadun kasat arhiqi alehima bi akf admar min al wildan idha tyre thot u sillin djelmoshin qe si hana e bukur konsillon e turkohota prej gota prej gota me me atë rahir që thon nektarit et janaza alil ka'sa hada marra walkhud okhra thumma <të> yattakani merr gota njëri dhe pastaj merr tjetër pastaj të dy të mbështeten qat <të> qat Pas e, thot e, e proqafon njëri tjetrin edhe thot a ke parë thonë një dy të dashur thot mbas një largësie takohen thot nuk kam më domethunë vëzhguesi të di çfarë thotë thot dhe nuk kam më di çka thotë që të që të tua turbulloj thot atë ja bukurinë të takimit tyre edhe ata thot janë të janë të të mbështjellë me rrobën e takimit A të rafu ma të gjirajni Min të l'ajshila Wa hajati robbika ma Ma të gjirani A me ndonjë dhe ta janë të mërzitur Për kësa i lojë jetët Pasha jetën e zotit tënë A ta kur në mundhën mërzitur Wa jazidu kullu minhu ma hëpën <të> lisa Hibini gjëtiden Sa i rël azmani Edhe në zdo kohët Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe vësoj dhe yksu hoben baden mutaselsila la entahi bezaman edhe takimi domodin çdo takim e e, e ston domodin dashuri per per per per nje tjetrin Në ato lloje forme formë, formë zinxhir thotë pa mbaruar, thot, pa mbarim. Qalna muslimu mahfuzun bi hubbin sabiqin wa bilahiqin wa kilafuma sinwanin. Shuçi thot takimi, thot është i rrethuar me dy dashuri, një dashuri të mparshme dhe një dashuri e cila vjen pas saj, dhe ato të dyja thot Subahku. Farkun latifu baina daka wa baina dha yadrihu ushbulin bihadha ash-shani. Thot ndem dashvisu para takimi, pas takimi ka një ndëllim te i me vet që e marrën vet ato që merren me këtë çështë thotë. Wa mazidun fi kulli waqtin hasilun subhana bil mulkuti was-sultan. Dhe shtesa në këtë mirësi u vjen ato në çdo kohë, i pa ash në çdo mëngjes, në çdo më. Allah sunduesi i vërtet. Ya ja, rafin an, anama khuliqta lahum tanba jaddi rahin falasta bil yaqdan. Po ti që i hutuar prej shkaqut përçin ti e krijuar. Zgjohu dhe tregosur jo në, në, në serioznum ndodhimin tënd sepse nuk nuk po e zgjuar, po më në një hum. Sarar rifaq wa khalfu kama alula tanu bidal hadh al khasis al fan. O të ikën shokët e tu të lënë ty mbrapa me ata persona të cilët u kënaqën që të marrin fatin më të kostor. ورأيتك أكثر من ترى متخلفا فتبعته ورضيت بالحرمان. I thotë peqë shumë isë njerëz që e kishin ngelur mbrapa, edhe i ndoqë ata dhe u kënaqën që ti ishe privuar si ata. ولا سفت علم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت ما كنت ذا امكان. Por thotë Kur të zbulohet përdja, ke për të marrë veshtë se shfar ke bërë dhe shfar kishë mundë se të bërë. Shpeshejmë ka qëlluar të të gjojnë në në disa raste, në në disa ankesa, në këta ankesa zë konish vij nga gratë, dhe përsi ju burrët djoni vedhë për hivjë të gjenetet. Dhe në më dhe në themë, dhe në drejnë të kjo është fatkesi. Në këto dhe fjale që ndajnë për gratë, këta e vallaj e fat Sepse Nëse gratua do në të mirë Në burëve të tyre Do të thonë të gjoni sa më shumë për hyrit e gjenerit Dhe jopëse të gjoni vend për hyrit e gjenerit Sepse ato i ka përmondur Allah në Kur'an Dhe Allah në Subhanu për e Teala Ka përmondur që përshkrimi në tyre Në formë të qëtishme Në Kur'an Nuk ka dalë në përshkrimi në ti nga ato që ka përmondur Allah Dhe i dirgujet i sonë Allah A.S po që se burët nuk gjenë për hirët e gjenetit nga në tjetër gratë kanë mangësit e tyre edhe dopsit e tyre nuk ungellit vetëm se të qëkojnë në të qenë për jashta ato qenë për jasht nuk ua lejën allahu allahu sëpërnë dhe nuk i lejën e këshu përse një ngellit dhe më bëtë sklavi kërës vërtë Tamam, ses ka thënë në kaim. Kjo lojë e je nozi, ne sa më ka ndaluar. Që kë grua këtë xhelozi për burrin e saj, përse ai dgjopur hyr të xenetit dhe përse e merr malli për takimin për hyrën për me, me, me hyrën të xenetit, kjo s'ka lidhje me xhelozinë e e lejuar Nissan. O dhënë se ne do ja duam të mirat një tjetër, duhet ta këshillojmë që së për gjenetet, për të njohem sa më shupër për hyrën të xenelit, për hyrën të xenelit me radhë. Edhe pse un po them që të duon të duash të hyjë të xhenedit, kjo është gradë e lartë. Por nuk u shkë gradë më lart. Ka gradë më lart se ajo. Megjithëse thënë se një person nxitet nga malli për hyjë të xhenedit, edhe adhuron Allahun, ai është në rrugën e drejtë. Edhe nëse vdes, shpresojmë tek Allahu që Allahu mëdhor ta mëshirojë të bëj më punën e xhenedit. ë Kolë kam çën në Arabi Sodi. Kam pasgju një kaset e quhet Shoku na Hanin, malli për Xhenetin, i cili e kam dhe e kam përkthyer dhe kam bër libër. Edhe keni gjuhën shqipe, do ta keni një shikuar atë. Edhe kam takuar të personin që ka bër këtë këtë msimin. E kam takuar vetë dhe i kam folur më që këtë msimin tonë ka pëlqyer shumë me radhë, thonë edhe më tregonte ky dhe disa opinione disa njerëz të, të tjerë thonë, për në lidhje me më këtë msimin qi gambait. Radh barku msimin që Radh porjenin që ka bërë kësaj oq Abdullahed el Maghribi kësaj kësaj. The msimin që ka ka domosht prandar kasete ti bëhet fjal kur kam takuar për herë të parë këtë. Domethënë bëhet fjal për para afro tetë vjetësh. Ky më tha atëherë është prandar që kasete der tani thon mbi 500.000 kopje. Mbi 500.000 kopje, gjysë milioni, gjatë e parë tetë vjetësh për moment. Ai shumë ka qenë para e dhe të shëhu me mori telefon një, një grua dhe, nga reale dhe më tha o pëm, dhe, I thot, e shëki frikallallë sepse më këndarën përmëda nga burri edhe i dhe të përpëset nga burri i dhe të e i dhe të e po ne kimi që në dhe të shumë të dashënë në një djetëri dilë një bashkë, koni më të rekë bashkë hesni bashkë gjoni muzikë bashkë dhe në në në në në në, në, në bërënë qërë të gjinafëzë bashkë dhe të këtë Do revo të tashit sot djoj për për hyrjen e xhanedit, dëgjot ka sidemtarë thot, tashi se ka mundë fare të komo murrë thot, ço ço më thot, e kam më të hyrë vetëm me kam mundë vetëm të hyrje xhanedit thot. Edhe tërnat vetëm falë thot. Tërnat do të falë, ai thot ço problemi është aty, nuk është tek ai thot. Problemi është aty, po qesë ti thot. Në kehesh Allahu, do i lesh gjuna me muzikën në radio dhe të tjera të do të dojtë si besimtarë. Doddo, problemi është se ti domodin një një larë na na rrugë vërtet, por këta rysui domodin ai do të shqetësojme të lëgjë. Kjo është ajo që i thas por më bërë shumë është tipi i dhun. E nxjoj kasetën tonë dhe arrin drej në të, të, të, të, të, të faltor natën. Allahu akbar. Tamam njerëz secilit janë përveshur rrugës për xhenet. Siç thotëm në thejm, ata thotë pa shenjat e xhenetit nga larg, pa hyrjen brenda tomë me syrin e zemrës dhe u përveshin për për natruk. U përveshin derisa Allahu subhanahu wa taala vasoj tuan toaletoj. Siç thot vetëm ka yun nasu qad tadu manasikuh. Dhe njerzit thot i kryejn ato adorimet aty që tek ku fut për ritin e zinedit. Thot uh nasu qad qadu manasikuh qad hathu rakai rakaibehu min al-lawtan. Dhe njerzit i kryejn ato manasi këto tyra ato adhurime të haxhit edhe që ndruan me kafshët e të të ushimi dhët në vatanë. Nga që e kryen e të. Edhe zhdo kush që hensan rrungës dhe bëndurim, do arri i në ditë. Nusë Allah në madhuruar në vëj për e tyre që e kujtojnë që netin edhe në ziten për të adhuruar Allahun me këto dhe qënimi të lartë. Për të adhuruar Allahun me këto dhe qënimi të lartë. Për të dhuruar me pojemën. Për të për të për të për të për të ولا سنفتح له حيل ينكشف الغطاء ماذا صنعت ما كنت بامكان ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران هذا ترى الرسول الله لم ينكره الا فاسد الايمان فيلوم القيم تشيت فلت پر nje tem tjetër kjo temë është tema më mazhstore Porsini ka folur në Qayim tonë në përshkrimin që ka dhënë për Xhenetin dhe tregon për shikimin e Allahut subhanahu wa taala, nusm Allahun madhuruar me mërisin e tij, dhe më mushin e ditnë e adhuroj ata. Thot timul Qayim ata e shikojnë Allahun e madhuruar sipër tyre me sy siç shikoi dielli në hënë. Kjo është transmetuar në formë mutawatir nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Nuk e kam mohuar ato dhe nuk e mohon ato vetëm sa iqë ka imanin e vetë të prishur. La ta bihi al-Qur'an tasrihan wa ta'ridan ama bi siyaqihi lanani. Sot gjithashtu, domthonë përveç se kjo është asmtuar nga profeti sallallahu aleyhi dhe mutawatir, domthonë që më shumë transmetime, domunë kan transmetuar afro 10 vetë ose më shumë 10, më shumë se 10 sahabë nga profeti al sallallahu aleyhi hadithut që tregojnë që besimtarët do të shkojnë te Allahu në ditën e gjykimit. Përveç sa e ështërgu dhe në Kur'an, në dy formë, në formë form direkte dhe indirekte, dhe në direkte ështërguj qartë, ajetët që të të shikojnë, u gjuhu një me idhin në adhira, ila robja në adhira, atë dit ka fetyra të ndryshuara, të këzote të të të të shikojnë. Qartë fare. Dhe ka për e të nuk të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në të cilin të rëgohen Allah i ma dhurur për mos besimtaret që ata nuk e shqipen zotin e tyre. Inë nëhu marrëbim joh me idhillim ahjubun. Që do të thotë në të kundërt, pas e kun flipë për besimtaret, thotë të alal a raik i në dhurun, ata i në ullu në a raik, në to shikojnë. Qëra shikojnë? Nuk është të rëgohen qëra shikojnë. Ka thëndi e tarët, për ka të për që nuk Allahun, ka të shikoin, që të të të të të të të të të të të të të të të të të t në rrugën e zakundata asaj që marrin mosbesimtarët ata marrin dënim kurse besimtarët marrin shpërbim duke shikuar. Në dënim i mosbesimtarëve që nuk shikojnë, por që kusht shpërbim besimtarët që shikojnë. Ka treguar se çfarë nuk shikojnë mosbesimtarët si dënim, nuk i qepën Allahu subhanallahu teala. E pasakeu ka treguar që besimtarët shikojnë, nuk ka treguar se çfarë shikojnë. Edhe kanë thënë dietar për tyrimu Shafiu. Kuptimi është që shikojnë Allahu subhanallahu teala wa hiya ziyadatu qad atat fi yunus tafsir man qad jaa bil quran dhe ky es kuptimi i fjalës shtesa e ziyade qe es transmetuar qe es treguar ne sura yunus kështu e ka shpjeguar vet profeti sallallahu alaihi wasallam ka thonallahu madhuar ne sura yunus nil ladina ahsanu lhusna wa ziyadah pra ata qe kanë bër mirë, kanë mirësi, kanë dhe shtesë e ka dërguar profeti sallallahu alaihi wasallam qe shtesa është dita e takimit të Allahut më dhëruar, kur besimtarët do ta shikojnë Allahun Subhanetale pa perde. Wa la ma'anhu muslimun bi sahihihi yarwi suhaibun da bilakthan. Këtë hadith nga profeti sallallahu alajhi wasallam që ka shpjeguar vetë që këla shtesë në këtë ajet të sureve Yunus, ë shikimi i Allahut e ka transmetuarim në muslimin në libër i tij sakt në Suhebi në formë të qartë pa pa fshehur kësot është vetë djeshëtimi në këtë formë wa huwa al-mazid kadha kafassarhu Abu Bakr as-Siddiq udul iqan. Ky është kuptimi i fjalës el-mazid që ndodhet në surën Kaf. Në surën Kaf llojë madhuar ka thënë eh eh le humma le humma yashauna fiha wa ladaina mazid. Ata kanë atë çfarë duan dhe ne kemi për ta mazid të thjes. Dhe ka treguar Ebu Bekr radiuallahu i ja ka shpjeguar këtu tek ty Kajit thotën me zë të thes, po do të ndo të shikojmë Allahu subhanahu te ala. Allahi wa ashabu ar-rasuli watabi'uuhum ba'dehum tabi'iyata al-ihsan. Edhe thotë këtë gjë domodin, këtë që po t'rregojmë, këtë ky është besimi i shoqëve të profetit sallallahu alaihi wasallam besimi i tabiinëve pas tyre të cilët i kanë ndjekur këta sahabë me më bamirësi. Walaqad ata zikru liqai rabbina alrahmani fi su'alin min alfurqan. A thotë shqipo jo, është treguar në disa sure të Kur'anit takimi i Zotit tonë. Do të thëgoj Allahu më dha të treguar që do të thonë njerëzit do të takojnë Allahun. Ka treguar në disa jete për shume është e fundit e surës e ke Që Zot Allah u më dhurouën të thuaj, "Qul inna ma nabashshumu ithukum yuhā ilayya inna ilāhukum ilāhu wāhid faman kāna yarjū liqā'a rabbihi falyam'al 'amalan ṣāliḥan." Fo thuoj un jam njëri si ju, më shpallët mua që nuk ka të dhuar as ti për Zotin tuaj, që Zot Allah subhanallahu teala, prandaj kush e shpreson takimin e Zotit të tij, ky është. Në sekondë ka shumë. Ë ka shumë ide të tjera se cilat flasin për takimin e Allahut. Men kan yarju liqa Allah fa in fainna ajla Allah la at kush e shpreson takimin Allah uta di që takimi Allah do të vijë Edhe ai të tjerë thotim al-qaim tu knë këtoje në cila trgohet takimi Allahu qëllimi është që shikimi Allahu subhanahu taala ky është takimi i tij wallatau izzekru yatu hakal ijma fi jama'atin bi bayan fat kanë trëhuar disa dietar ijmaun es-selefeve që takimi i Allahut është shikimi i ti. Tij. Që i xma'. Po es-selefe që takimi i Allahut është shikimi i Tij. Wa alayhi ashabu al-hadith jami'un lughatan wa 'urfan laysa yahtalifan. Dhe me këtë me, me këtë besim janë të gjithë dhjetarët e hadithit. Edhe kjo është ajo që kuptohet edhe nga ana djuesore edhe që i nhiyet nga ana fetare nuk ka kontradiktë me ta wara ibn ma'ja ata musnidana an jabir sadra wa shahiduhu fa fi alquran trasmeton ibn ma'ja një hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam te cili e transmeton prej tij jabir radiyallahu anhu dëshmia e këtij hadithi ndodhet në Kur'an edhe kuptimi i hadithit do të shëfronë vija si më thënë thot dijnuhum fi aishihim wasurulihim wa na'imihim fi labatin wa thanan ndërkohë ata thot janë në, në jetën e tyre dhe në gëzimin e tyre në xhenet me mirësitë e tyre në kënaqësi të tyre dhe në ato urime të tyre wa idha bi nurin saati'in qad ashraqat minhu al jilan tasihha wadani kur ja thot shikojnë një dritë i të cilës ndriçon i gjithë xheneti afër dhe larg. Qalo fa ru ilayhi usah farau unurur rabb ila yahfa ala insan. Ata ngritën kokën lart dhe kur të shikojnë, shikojnë Zotin e tyre, atë shikojnë dritën e Zotit të tyre së nuk shihet prej asnjëri, domthonjë netë. Wa itha bi rabbihim ta'ala fa'anqahum qad jaa litaslim bil ihsan. Edhe kur shikojnë të Zotin e tyre sipër tyre, i si cili vjen dhe u jep selam atyre. Wa as-salamu alaykum fayarawnahu jahran ta'ala ar-rabb dhul sultan. U thot Allahu madhur as-salamu alaykum. Edhe ata shikojnë atë hap tazi e më dhurosh Allahu i gjithë pushtetshmi. Të Misdaqu ya sin qad taminatu indal qawli min rabbim bihim rahmanan. Dhe vërtetimi i kësaj është tek surja Yasin, aty ku ka treguar Allahu i mëdhur që thot selamun qawla min rabbir rahim. Domthonjë që banorët e xhenedit thot kanë selamun qolën, një fjalë paqe, fjalë salami për Zotin mëshirshëm, në inshallah subhanallahu teala, u jep selam banorët e xhenetit. Kaona sami'an tumunadiyal iman yukhbiru an munadi jannati al hayani. A nuk e dëgjuar ti për thirrësin e imanit, i cili na tregon për thirrësin e xhenetit të përherëshëm? Domethënë, thirrësi i imanit është profeti sallallahu alajhi wasallam, që i ka thirrur njerëzit një në iman. Na ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam që në xhenet do të thrasni dhirrës dhe do thotë O banorët e xhenedit, Allahu i madhëruar ju ka dhënë juve një premtim, dhe ai dëshiron në ju të mbajë tani atë premtim. Ya ahlanha lakum lad-rahmani wa'dun wa'munjizuhu lakum bi-taman. Po to banorët e xhenedit ju keni tek mshiruesi një premtim, dhe ai dëshiron të ombajë tash e atë premtim. قالوا امى ضيفتهم جهنا كذا اعمالنا اثقلت في الميزان اذن انغلي صبره في قيratona edhe gjithashtu punutona i rëndove ne peshore wakadha ka tadakhalna jannati hina ajartana min madkhalin niran gjithashtu sot na futen ne xhenete edhe në shpëtove, na shfutove nga hyrja ne zjarr fa yaqulu indi maw'idun qad amana a'tikum bi rahmatin wa hanani dhe u thot Allahu i madhruar un nukam dhënju një premtim tashtik ka ardhur momenti qe un tua jap atë me mushirin time fa yarawnahu min ba'di kashf hijabihi shahwan wa ma ba muslimun bi bayan dhe shikojn atë mbas se zbulon perdën e tij Allahu i madhruar haptazi e shikojn Të e ka transmetuar Imam Muslimi të qartë. Laqad atana fi's sahihayn allatey lehuma asahhu alkutub ba'da qur'an. Kjo është transmetuar në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, të cilët janë dy libra më të saktë pas Kuranit. Bihiwa yatithiqatu as-saduqi jaleel ibn al-Bajli 'an man jaa bilquran. Me, me transmetimin e njeriu besnik Jaleel al-Bajli, që është sahabi, Ja trasmeton e profetit sallallahu alaihi wasallam se an <tër> al-ibada yarawnahu subhanahu wa ta'ala rubbi al-ayan kama yura al-qamarani Ja trasmeton do se besimtarët do të shikojnë Allah, ta shikojnë Allahun subhanahu wa ta'ala me sytë e tyre si çikohet dielli dhe hëna Fa in istata'tum kull waqt fahfazul bardayni ma ishtum mad al-azman Pandaj thot nëse keni mundësi ku idejë soni për dy kohët, domethënë për kohën e sabahut dhe kohën e lindjes, jet të gjithë në jetës tuaj. Walaqad rawabit 20 amran min sahbi Ahmed e xhiratul Rahmanani. Edhe këto hadithe të tjera që tregojnë që besimtarët shkojnë Allahu i ka transmetuar mbi 20 sahab nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Asbara hadha al-bab amma qad ataa bil wahyi tafsilan bila fitman wallahi lawla ru'yat ar-rahman fi al-jannati ma tabat lidh-dhirfan ate ato ktheshto kjo lajme janë transmetuar me me nga nga shumë sahab nga profeti sallallahu alaihi wasallam pasai thot ibn khaym mashallah sikumoshte shikimi i mshiruesin në xhenete Nuk do ishin të kënaqur ata që e njohin Allahun e madhëruar me atë që ndodhish në xhenet. Kul lan na'imi la'imi ru'yati wajhihi wa khitabihi fi jannatil hayani. Mesia më madhe është mirësia e shikimit të fytyrës së si tij edhe të folurës me të në xhenetet e përherëshme wa ashadu shay'in fil adhab hijabu subhanallahi an saakinan nirali dhe, dhe dënimi më madh është përgjigja që vendos Allahu i nderuar përpara banorëve të xhenemit të mos shikoj <tod marit> <tod marit> e shikojnë ata Allahun e nderuar wa idha raanul mu'minuna nasu alladhi kum fihi mimma lalati alaynan edhe kur ta shikojnë besimtarët Allahun e nderuar do t'i harrojnë të, të, të, të, të gjitha mirësitë që kishin para se vërtet nga madhështia saqë po shikojnë Kaida tawara ya anhumu adu ila lizzatihim min sa'ir al'anwan. Këta kur vendosen përsëri përdja, ata kthehen tek mirësitë e tyre dhe kënaqësitë që kanë të ndryshme në xhenet. Falahum na'imun 'inda ru'yatihi samaa. Kjo ka një lloj kënaqësie të veçantë kur shikojnë Allahu subhanahu wa ta'ala përveç kënaqësisë hyrjes në e në mund dhe qëndrimin gjenet dhe misirë gjenetit A nuk e kaj marrë dhe është i thot me dëvërtet që Allah i më dhurë i flet i flet dhe më dhënë besëmtarve hiz partij së ti dhe më dhënë partij Allah së më dhënë tala në gjenet Fa jakulu gjalla gjelaluhu hal antumu radu në talu në hëmë dhurit duani Edhe u thot Allah subhanahu wa taala ajini të kënaqur dhe ata thon po ne jemi të kënaqur. Em kan ya fil arza wa qad a'taytana ma lam yanalhu tat min insani. Edhe thotë si mos kënaqemi ne kurti na dhe ne edhe ato që nuk e ke dhënë as njeriu. A kay thumma shay'un ghayru <yrics> daka yakunu afdal min nusaluhu min al-mannan. <ogan> a kan do një më të mirë se gjithë kjo që na ke dhënë ti ne që ne ta kërkojmë prej bëri zurojse prej Allahu subhanahu wa taala fa yaqulu ahsanu minhu ridwani fala yaghshakum sakhatu min ar-rahman fa ptëmamisë gjithë kjo që u kam thënë vot është që unë të dhërruj, u dhuroj ju në këisin time dhe nuk ka për të kapur më zemrim prej mëshiruesit qad takhiru wahla wahidahum bima qad kana minhu salifan azmani qadha ya ja, por kujton Allahu madhuruar dhe njëri për besimtarve ato që ka bërë e i t'ikurë në dunja punët që ka bërë punë të këqia minhu i nejhi nejse thamma wasatatun madha këtëmbi khan ila rrahmani ja kujtonë Allah i më dhurë pa pasu ndër mjetës dhe nuk ja thotë to për t'a qërtuar jo për t'a qërtuar nuk ja të regunë gjinafë që ka bërë në dunja për t'a qërtuar por lakin u errifu alladhi që dhna lahu min fëdlihi wal Por do t'ia ja tregom këto për ti për të shikuar besimtarë se çfarë mirësie të madhe dhe fali i ka ardhur prej Allahut megjithatë gjunafe që i ka bërë. Wa yusallimu arrahman jalla jalaluhu bihaqqan aleihim wa huwa fil quran. Allah subhanahu wa taala u yebselam besimtarve dhe kjo është thëruar në Kur'an wakadha kasmi'uhum alladhi dhikatuhi subhanallahi bi tilawati lhurqani gjithashtu ë Allahu subhanahu wa ta'ala u lexon atyre vetme don vetai subhanahu wa ta'ala Kur'anin donë gjendë për të për Allahu mëdhellë Aka annamun lem jesma u dhuqa blada Hadha ra wahu l hafiru të të dharani Edhe ata thot, u duke siku se kanë të gjuar Para asa i ditë asa i njerë Dhe ka transmituar në hafiru të të dharani Ava ma sami ata bi shanihim johmë al mazi Dhi wa annamu shanun adhimu shani A nuk e të gjuar ti për ditën e shtesës Ajo me të vërdit është një ditë madhështore Hërë jëmë gjumëatina Hërë jëmë zijaratir Rahman i mëktë salatina Hërë jëmë gjumëatina wa Dita e shtesis është dita që, që të ne e është dita e gjumëat Edhe dita e vizitët së më shiruësit Në kohën kër ne shkojmë, shkojmë për të për falu në mazën e gjumëat A të e është dita e shtesis në gjënetë Dita e gjumëat në kohën kër shumë për falu në mazën e gjumëat Në kohën kër sh fasu bi ta kasbi bil ihsan idha tatasil shkojnë në këtë namaz më shpejt se tjerët janë ata që do shkojnë më shpejt do jenë afr, në, në, në, më afër domthonë mshiruesit ata janë në takimin më të madh më dorëstort të Allahut subhanuhu teala satuqun bi safqin wal mu'akhkhiruha huna muta'akhkhirun fi dalika al maydan fad kështu që ata që dëjnë shpejt në botë do jenë shpejt edhe atje edhe ata që kanë vonuar këtu në botë kur shkojnë ditë xumëa janë dënt vonuar edhe atje والاقربونا الى الامام فهم اولو الزلف همك فهمنا قربان شوqe ata qendin me afri imamit ne dunya qen me afri imamit ne dunya jan ata te cilu do jen me te afurta teje shoqe aforsie e kthues me aforsie teje unun bi qurbin wal mubaid misnahu tu'dun bi bu'din hikmatud dyanan fot Aforsia këtu është më aforsia tjetër dhe lartësia këtu është më lartësia e tij, njësoj këtu është urtësia e Allahu subhanahu wa taala. Wa lahum manabirul lu'lu'in wa zabarjadin wa manabirul yaqut wa al-yaqiyani. Me traduken manabir shumë vetë minber, minber, domethënë minber në i themi ti që kemi përpara, ku sa arabët minber kanë për qëllim ti një fond i lartë. Domethënë si më thon një kulltuku si çka është aty. Kto thon manabir. Dhe një ulët këto dhe thot doken mimbere prej perle, prej zëborgëti, që vë tërgoj qësë qësë qësë zë zëborgët, doken mimbere prej jakuti, jakuti është hejgurë shmoj qënë gjurë të kuqë, zëborgët është gjurë i shile, dhe prej rikjani, rikjani thonë arit, mimbere prej arit. Hada wa adnahum wa ma fihim dhani, min thon pida kal miski këlkushbari, Kurse me i ullët i tëtëre, edhe pse ndërta nuk ka asni të ullët, është taj në ullët në bitë dunët e miskut. Dunët i thëne, është tëtë grumë dhe rërë, është për e miskut, joh për e rërë, në bitë dhë ullët njëri që ka gradë më të ullët në zënelët i sënëtë të shkojë të shkojë a mbaus. Shkotët shkotët shkotët shkotët shkotët shkotët shkotët shkotët sh Dhe dhe këta që kanë këtë gradë më të ullët, nuk u dukët vete siguran më të ullët se të të tjere, të të cilë kanë gradë më të lartë, të dhe janë ullën në mimbere për i drite, ose mimbere për i ari, ose mimbere për i pelle, ose për i zëbërgjedi, ose për i eh, jakuti, që i thonë është Rubini në, në shqipë. Fajarona Rabbahumute ala gjahraten, nabar al ihali kamajur al kamarani. Edhe ata sot e shikojnë zotin e tyre hap tozi me sy të zi, e tyre siç shikoi dielli dhe hëna. La yuhadirur Rahman al-wahid hum hadrat al-habibi aqulu yabna fulan. Edhe iflet moshirojesi njërit prej tyre siç siç këtë dashur me dashurin e tij dhe i thot o biri filanit a ti të kujtosh ditën që ti sot më kundërshtoje mua haptazi edhe bëj gjërave fa ja qul rbi amama nnte bgfret btemen fa innka wasi'ul ghufrani ti sot a nuk më ke dhuruar ti falin tani do të thotë që më përpara sepse ti e falës si më sai yujibu ur rahman maghfirata lati qad awsalatka ila al mahall al thani edai pergjigjet mosheruasi i thot falja ime esh ajo qe t solli deri ne tole vendi taftot falja ime esh ajo gjë e cila t solli ty deri ne vendi taftat la yudhilum idzak minhu sahabatu taati bimithnil wablin hattanin me pas takimit te allah subhanahu wa taala besimtarat Atëherë në këtë në këtë luginën kur largohen u vjen aty një re. Thotëbi nuk kaim. U vjen një re për sipër që u hedh aty re shi, shi të të shumë, të dendur. Innahumu fi nuri idghashiyatuhum subha la munshiha min al ridwan. Ndërkohë ata ishin në dritën e Allahut kur u vjen kjo re dhe i mbulon nga mshira ndonjë nga vjen nga, nga, nga, nga kancelia po, e Allah subhanallahu te. wa tadallu tumtiruhum bidhib ma ra an shabahan lamu fi salif alhazma. Ohë ky shi po joshi për ujë, po shi për i parfumi, për të, për të cil i domoshta nuk kanë parë kurrë më parë, në asën xhenet domoshta nuk kanë parë tillë. Fërësiduhum hë dhe gjemalen fëmqama, fëmqama, le humu atilke ma wahibul manna. Edhe këj përvesë është prafumë dhe manjërët mirë, të të kërë bje me fiturët e tyre, o ashton edhe më shumë bukurin e tyre, edhe kjo është një për i dhuratove që uvijë në tyre për i dhurusit. Fërësiduhum hë dhe kërësiduhum hë dhe kërësiduhum hë dhe kërësiduhum hë dhe kërësiduhum hë dhe kërësiduhum qaqt dhërtu jukun min el ihsan atëu thot Allah subhanahu wa taala mos i shikojnë atën dhe qëndronin në rrugën ku shkojnë Allahu në, në, Allah, në mëdhuar ngrihuni tashti edhe shkoni tek ajo mirësi që unë e kam rezervuar për ju yatu suqan la yuba'a wa yashtara fihi faqud minhu bila asman atë shkojnë në një treg në cilin as nuk shitet as nuk edhe ndonjë Nga asë nuk shizë, asë nuk blijet në të, por në të mu të marrë është pa të shmi me fare dhe. Pa lekë, pa para. Sepse, thotë tregëtarët, i dhanë parat për të arritur të kjo tregët dhe për të marrë për të ti, që ku i dhanë besën e kanejsisë. Profeti sallallahu alajhi wasallam dhe të gjithë që kanë mbështen Allahut për të qëndruar, të denjë në feni. Inna hi suqan qad aqamatul malaikatu alkiramu bikulli ma ihsan. Allah subhanahu wa taala ka nitrek, të cilën e kanë ngritur, e kanë ngritur Allahu, e kanë ngritur me lëritën e tij, në të ka çdo mirësi. Fiha alladhi wallahi laa 'aynu ruwat, kalla wa laa sami'at bihi udunani. Në të, në këtë trek ka pashallahun gjëra të cilat si ka parë syri, nuk i ka dëgjuar vesi dhe thalla wa lam yahtur ala qalbi imrin fayakuna anhu mu'abban bi risal. Dhe as nuk i ka shkuar njeriu të dërmend të të ketë mundësi të përshkruajë otomë gjuhën e tij me gojën e tij. Fa yarani fanku fi hayate fayaruhu ma tanburu aynani. Edhe shikon besimtarët këtu në treg një person si për ti me një loj pami të qëdishme që më, e dëmën e shastis bukuria e pami të shikon të këj personit pas taj që ndëf kër në mbasi e shikon të loj pami të bukur të një personit tjil ma hënitet dhe edhe në moment i vjen një e pami i vjen një ti vetë pëse sepse nuk ka mërzin gjenet dëmën që kërë kërë kërkondi që ka i meton dërruar djekte si Allah së përëndarë wa hal li d-souq alladhi man halahu naala at-tahaniya kullaha bi aman thot wa sfar tregu ashay nuzilin kush hyn i arrin te gjitha ato gjera qi dëshirojn vetem duke jë ndërrruar ato yud bi souq taaruf ma fi min sakhab wa raghish wa la ayman ayju tregu i, i njohjes nuk kanë të bërtitje as mashtrime dhe as betime. O ti i jëratun malaysatul heh tijara tun wala bay'an 'an arrahman. Këthe ai treg është tregu për ato për ata persona do të thënë nuk i preoccupojn tregtitë në ndonya dhe as shitja nuk e preoccupojn prej për kujtimin e mshirosit. <tër> me lututë dhe lutjet dhe teqa dhe dhikri rrahmani kull aman Ramadan ky treg atje është për njerëzit për ata pra që janë burra të divorcë me përkushtojnë Allahu subhanahu teala në çdo kohë Ya ja, men ta'uwdha anhu bis-suq illi urkizat ladayhi rayatush-shaytan. Ohtje ke ndërruar te treg, dhe i ke dhënë paraqesit tregut, në të cilin kanë vendosur shejtani famurin e vet. Thot: "Law kunta tadri kadraka as-suq lam tarja ila suqil kasadil fanin." Po siguritoh të dië vlerën e atë tregu, nuk të jive paraqesit të tregut i cili ngon ashtrek i dëstuar dhe që do të zgduken dy. Fa'ida humurja'u ila ahlihim bima anbi hasulat min arrahman. Edhe kur ata të kthehen tek familjen e tyre me me këto dhurata që kanë kanë marrë për i moshuarit. Qalu lam min ahlan wa rahban mal ladhi a'titum minal jamal althan. Fun uthun mirë se erdhët që shkjo bukurij që u e shëdhën? Bukurij bukuri me madhë që keni, që, keni, që, keni, që keni pas që u e shëdhën të ashti. Që shkjo bukurij e? Të pasha Allah unë ju e shtuar, ju e bukurij e më shumë që keni qenë për para këti momentej. Që shkjo bukurij e? Allahu alladhi anshaakum qad ziktum husnan 'ala al-ihsani. Edhe uthon burrat ku kthehen, do në uthon grave të tjera dhe unë do të pashë pashë atë që ju ka krijuar, ju ështëur edhe më shumë bukuria. Lakin yahqu ja lana wa qad kunna idhan julsa rabbil 'ashiri ridwanan. Po pornei më thot, ne jo na takon thot që ne që na shtoj kjo në bukurie sepse ne ishim ishim ishim ulur në mëzhlis me, me Zotin e Arshit. ë pas së dhusit kanë nisi. اذا تاخذ janë domethënë më të përmalluar për ditën e shtesës se sa malli që mund të ketë një person për dashurinë e tij. هذا وصاتة النعيم خلودهم ابدا في دار الخلد والرضوان فذ پرفوندیمی i mirësitë të tyre është pronësia e tyre në vendbanimin e pronësisë së kainesis awama sami yatanuna bi al-iman yukhbiru an munadihim bi husni bayan kanukë dëgjuar ti që thirrësi i imanit më ka treguar se profeti sallallahu alajhi wasallam më ka treguar por thirrësin i cili thret aty në xhenet dhe thot Lakum hayatan ma bina mautu wa afiyatan bila saqmin wala ahzanin O banor të xhenetit o banor të xhenetit ju keni ju keni jetë dhe nuk ka për ju vdekje keni shëndet dhe nuk ka për ju smundje dhe as mërzi Walaakum na'imun bihi bu'sun wama li shababikum haramun badal azmanin Gjithashtu thot Ju do keni mirësi dhe nuk do keni këtu vështirësi, edhe do keni rini dhe nuk do keni plakje ndër gjithkohrat. Gjithashtu edhe gjumi nuk ka gjumë ti në xhenet, por sepse gjumi dhe vdekja të dyja janë valla e morte. Kada alimnahu iqtraran min kitabillahi fafahim muktaza alquran fot ne këtë sot e kemi kuptuar nga Kurani prandaj kuptohet atë që tregon Kurani Ubi mm. la ubaldina min dhahabin wa okhra fiḍdatin naw'an mukhtalifan fot edhe ndërtesat e xhenetit janë prej tullave prej ari Një prej ari, një prej argjendi, -er të dyja këto thotë janë të, të ndryshme. Wa qusuhuna min lu'lubin wa zaburjadin aw fildatin aw khalisnaqia. Faqe ndërtesat hyr janë prej prej pre tulla prej ari dhe prej argjendit, -er të dy llojet të ndryshojnë tullëndërtesash. Gjithashtu dhe kështillat janë prej perlas, prej zaburjadin, që othekosh zaburjadin, prej argjendi -er ose prej ari gjithashtu. Wa këdha kemin durrin wa jakutin pihi Nudhima albina hu bihajatil hitani Gjithashtu, thot janë prej durr E durr gjithashtu është pernë, por është pernë lue madhe Perla e qeshe madhe fare që e durrë Kërësë borë që e dhukë lue, që thë në rabotë Prej perla vëtë mëdhajë dhe prej jakuti Jakuti është rubini Rubini kanë gjutë kuqë, është gullë shmojnë gjutë kuqë që të dukshen Edhe në këtë lloj forme ato janë sistemuar me to ndëgurës, lloj ndërtesë me gurë të çmuar. Allahu akbar. Allahu akbar. Po tregoj dhe se po dalim pak nga tema 2 sekonda, subhanallahu. Tregova di historik te kam treguar shkëshëm domethënë vetë te kasetat vetë që një person uh thon me një shëmundëti fotë nga nga Iraku por në por në Hanc. Nga Iraku është por në Hanc. Edhe shikojnë që kështë shumë i vetë Sa herë të ndaloni për të hën buka e gjëronë të Sa herë të që shtriqënë më flitur gjumë a i fali E dhe dhe në në të smohë të zelash Në gjithë kosë, në ha buka e gjëronë Ne dhe më dhënë flit gjumë a i fali Dhe se përse ku këtërim një rakë I thash orë oh, robi Allah Qëtë në ziti që për gjithë të dhe puni që ne nuk e pëjmë I thot pa, shtot, si hyren, shikoj, a i pashtot Sikur hyren dë gjë Edhe thot pashë aty një prefurieve e cile kishte veshur rroba prej fije argjendi. Edhe më tha, "Na kërkoj të kalloh me seriozitet se edhe ne pasha Allahut kemi kërkuar aty të, të kalloh me seriozitet." Edhe unë thot gjithë të punjë shikova edhe prej meje për këto çfarë bëj. Edhe i tregon një prej dietarëve të ulëgje i thot ai, "Subhanallahu, gjithë të punovë vetëm për të arritur çorit e xhenetit." Po çfarë do të bëj një person që dëshiron të takoj Allahun subhanahu wa taala? Çfarë do të bëj në vërtetë? Edhe gjithashtu një vëlla musliman nga atrekuvet nuk ka nevojë për emrat, ai ishte në një vështirësi shumë të madhe dhe Allahu qofshin e tij, që ka qenë. Edhe në ato momente më të vështira që ka qenë ai, e, e ka parë një Allahu subhanel nder, sikur ishte ulur dhe po ndërton, dhe indërtes, po ndërton dhe një ndërtesë. Po ndërtonte një ndërtesë. Një tutull e murit që ndërtonte ishte prej ari, një tutull ishte prej argjendi, edhe llaçi në mes tyre ishte prej miskuti. Ky ndërtondë vetëm thonë me të dëgjë. Allahu. Mesojse nuk ka nevojë më për ta shpjeguar se s'ka nevojë për shpjegim këmbëndrë. Wadin misk <tër> khalis aw za'farad jabitha athara li maqdunal. Gjithashtu thotë balta, balta xhenedit është prej misku të kulluar ose prej zaferani, të dyja këto janë transmetuar në, në hadithe të panushmi. La is bi mukhtalifain la tunkiruhuma domthonë mali ja, nuk lidh atë lëndë kështu që kjo lloj baltë do nuk do të ndryshme dhe mis Kozzafarani këto janë të papranueshme që janë të dyja pjesë e, e dheu dhe baltë xhenedit sepse thotë Projektet dy e dyja formohet ajo që quhet vllaçi i cili domosdoshmë ndërtohen ndërtesat që janë prej arit e paraqendit, prej, prej tulave para <tër> të argjendit. Hudurat fatuna fil jaw yantaru batlaha min ahriha al-dahru min batlani. A thu do të thosht ka dhoma që janë në hapësir, në dhoma të vënë larg hapësir. Duhet të thot, domosdhom nga brenda duhet çka për jashtë, dhe nga jashtë duhet çka brenda. Në të dhomët në të nga e në grada më të larta. Nga grada më të larta që kanë besimtaret që kanë besimtaret që kanë gradet e dhomëve. Edhe banorët e këtër e dhomëve dojnë atë që ngrihin falë në maznatë, Allah nëndofër e tyre, atë që ajgjërohin që thonë fjaltë mjëra dhe bëjmë pa mirësili inta li khalis hubbe subaha lahu wa abidehu aydan lahum sintani edhe këto dua thonë janë janë katër llojë thotë dy lloj janë janë haku i kulluar të Allahut që i jep Allahu kujt Allah dojë edhe dy llojet tjera do janë për robët e Allahut që i jep Allahu subhanallahu te disa tjera do janë qant, disa më sa duhetën për njerëz veçantë disa tjera janë për në gratë pak më të ulët Lila abdi fiha khajmëtun min luhluin Tëtë juh i fatih e sanatur rahmani Gjithashtu për para kësaj, dhe që për fëllon fletë për qatër të genetit Ka përmandru këtudu më thënë Ibn Qajmë, se ka përsema se ka lëzurë të idrizi Fa të u alardu mërë mërëtun këkhali se fiddatin Mithlë miratë të në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Si argjendi më ikulluar është si puna e pasyres Të cilë e shikojnë sytë Dë mund të duke të për pasyre Në pashtë Pasta e fillon në ibn Kajve dhe fletu për, për qadrë dhe gjenete dhe thot Besimtari ka ti një qadrë prej pëlle Që një pëllë është një qadrë E cila është bosh nga brënda Kështu e ka, e ka përduar E ka kryuar Allah u më shërosi Shko më atësinë e sajtë Si mirë, në të në mirën Poru hafil gjau i fi. Të gjitha zawaja më të bukura të neswar. Në më thanë çadër, vetëm për formën që ka, në formën që përbën fasadën sot, sepse ajo nuk është prej Leckës, është prej prej perle. E thot gjatësia e saj është lartësia e çadrës. Lartësia e çadrës në dyshë sa zakonisht, tek 4 metra për të bërë kimi 15 metra, 20 metra, 15 metra, ku ky çadër kulmin e saj më të lartë ka 60 milje lart në qiell. 60000 qellë dhe në çdo an të saj ndodhen vet janë grat më të bukura që mund të ekzistojnë. و كل جميعه لا يشاهد بعضهم بعضا وهذا الاتساع مكاني. Fondve i takon të gjitha besimtarë këto gra, edhe nuk e shikojnë njëra tjetrën aq largë nga njëra tjetra. Beha maqasir biha al-abwab min dhahab wa durr zinab bil marjanin në, në këtë në këtë çadër thot ka maqasir, maqasishun me mksura, mksurë të dhomas. Edhe këto dhoma thot janë të zbukuruar me, me porta prej ari, që janë porta prej ari, të zbukuruara me perla të mëdha dhe gjithashtu të zbukuruar me marxhan, që i thon korale. Koralet janë një disi, disi, disi, disi nuk e u huar Allahu mëshan si bimë, shihen nga në detin e ngjyrë kuqe, janë shumë bukur e përdoren sot njerëzit në bijnë për zbukurime, koralet. Një ngjyrë të kuqe, është e kuqe, e hapur. Do mund të kërkoni në internet, ndonëse unë kam kërkuar gjërë këto, nëse jeni të interesuar, gjithë pothuajse mua ne kemi ndim janë në internet. Pastaj ti shohësh dy njanë që na në dipër të dim për çfarë më marr malli. Kërë dhënë, lëvejtën të rrallë dhe në duja, kërës atëtonë gjenetiket në më dhënë, në më dhënë, në parë, edhe që gjenetit në më dhënë, nuk janë si duja, duja në shkotë. E dhënë, ati ka dhëma, portet e tyje janë preari të zbukuruare me perla dhe me korale. وخيامها منصوبه برياضها وشواطئ الانهار ذي الجريان شدتي edhe fillonim ne ka i bëri përshkrim të brendshëm por tash zgjerohet dhe do del, del jashtë jash katrës në mënyrë përshkrim të jashtëm të çadrave thotë ato çadra megjithëhoma ndështie ndodhen në përkof shtete të cilat janë buzë lumejve që rrjedhin eh allahu akbar subhanallah allahu akbar këto çadra thonë ndodhen të kopshtet buz lumejive të cilët rjedhin qyamisi, qabalat, rainina, Thot pasha Allahun ato që ndodhin në qatra në më një një, një të bukra aish, në më në aish të, të, të pashme sa sikur të dalin në, dali në fityre sa të nëzirë në më rije fityre sa të në dynja në duke si u shbër e klipsit i dhe hanës bashkë nga bukurie saj Allah Ma fi al-khiyam siwa allati law qabalat lin-nayi minna qultum al-kasifani Jeton kaç po sofa ka tregu profeti sallallahu alaihi wasallam punë hurive që të, se ka treguar me kain këtu që sikur huria të bushtyi në det do ëmërtosej ujë detit do ëmërtosh ujë detit Edhe e kam përmendur edhe ashtu dhe, dhe kam përmendur tek këto më parë që do të, të vëndëshami e saj është me vleshë së gjithë të gjithë do të mën pasorit të dunjas. Nuk nuk ndërson në çmim. E ka treguar tu këtu, tu thotë ndonjë se sigurt ta nxjerrë fytyrën e vetën dunja, do të zbehet drita e diellit dhe hënës bashkë. Do të duken ndonjë se s'ka diell dhe do të do diell i ri. Ky është vetëm një horie e xhenetit. Lillahi atika al khiyamu fatan biha lil qalbi min ulqin wa min ashjan. Fa sallallahu o Allah do thot, të thotë sa e sa domthonë marka, domthonë jesh lidhur në, në zemër për tofat, në zemrën e nebesutare për tofat. Inna shurun qasirat at-taraf khayratu hisanun hunna khayru hisan. Në tofat ka hurie të cilët janë qasirat at-taraf. Qasirat at-taraf janë ato të, të cilët e ulin shikimin e tyre, janë ato hurie të, të cilët e ulin shikimin e tyre. Janë të bukura dhe nga më të mira të grat. Ka Kajru... një tu akhlaqin hasanun awjuha yantub tu mir ne muralin e dyrës nga sigurat e dunjas, të thirre domthon o asilme të fundos borëve të dyra. Janë të bukur në fytyrën e dyrës, kështu që është bashkuar mirësia dhe bukuria tek ato. Walhus nu al ihsan muttafiqan fiha al-ara'ik wa hiya min surur alayhi in al-hijalu katirat al-anwal Shikoni tash i thot flet per araik. Po vlej sa fatkesi qe es ne rom fatkesi mos me nje gjune u quranet. Wallahu quddus imam. Ne ke lexuar ju ne sura al-mutaffifin qe thot Allahu ma dhura qe ata unen nulun bu kultuqe. Sa per shkrimi fat. Gjendesh se tregoni blukem se çajin kto araik me vërtet. Ky un nuk e di un nuk e kuptoi kimë ndëroblin e koston ata që janë për lëkurë këtu do të thonë, thonë pas lëkur për pritse apo kështu thonë ata që. I gjetën një sofadë shumë larg. Al-Araik që ka përmendur Allahu në Kur'an dhe tregon tim Ibn Khayyim, thotë që në këtë çadra ata kanë këto era që quhen al-araik. Edhe fjala erike përfshin disa gjëra thotë. E, e para gjëja që ky është krevat. Se është krevat do të thonë që është është prej mundafshi, në më radhë gjithë bukurisë që ka krevati dihet për mundafshi. Por ky lo krevati nuk quhet erike derisa ti shtosh aty diçka që është persip, por që quhet hijal. Hijal, nuk e dini se si e keni si parë, para së syesh më vonë ato krevatë mbretërorë ku flinden mbreti me mbretëreshën që bëhen me çeti çadre nga larës këtu, kupton? Në ndjenjë. E se ti perde, po jo, thjesht perde kemi ç'bën si ti fshpije, kupton kështu? E në filma që tremben dikur, thotë nuk quhet erike derisa ti shtosh krevadit të ketë edhe këtë persip, kupton? Thotë, të janë jan, jan, si perdesh me shumë loj në gjyresh Thotë, të thot të minë kaim Letës të heqë kus me l'araj ki dunaha Thotë, nuk qëhet e rike, dhe, po nuk e pati këta, thotë Letës të heqë kus me l'araj ki dunaha Ti kal hikjali Wa dhaka wa dhulisani Dhe, me thënë, nuk qëhet e rike Në gjuhë në arabe, po se pati këtë loj Këtë loj perdesh që në të loj formë Si tip qatëra, dhe, me thënë Dhe, me thënë, bënë si tip q megrad atyre edhe këtu shikojnë Allahun subhanahu wa taala fot alal malaikeni nzurun ja nulor për këto edhe shikojnë Allahun më përra Allah beskhane yed'u lana bilsani faris wa huwa dhahrul bayti bil arkani se do t'rëgonda shikojmë këim për ta shpjeguar dhe mënisë çdo ç'do thotë kjo në raike thotë në gjuhën persë i thon beskhane e juim beskhane thotë në gjuhën persë dhe kuptimi i kësaj beskhane është pjesa e sipërme e shtëpisë do të thotë që çatia e shtëpisë çatia e shtëpisë kjo është ajo që e thonë bashkëtarët gjuhën për të treguar që këtu nuk është e rike vetëm si krevat por do të ketë patjetës tip çatia ose është quhet e rike gjithashtu do të përmetë të jenë dy lloje thotë Njërë për këto llojeve është për llojet që ndodhen në dunja, shembullisë, shembulli i sa peme, domethënë që thënë banane, banane, rrush, rrush, vetëm se normalisht do të shoh konkretë realiteti. Sidr eslun nabbi maqtud makā'n ash-shawk min thamaril zawī alwān. Sepura sidre. Sidri është një pemë që këta përkthehen ndonjëherë, nuk e di në, nuk e di, a mund të përdoret gjuhë shqip i këtij lloji, këtë sidri është një pemë që më kanë thënë që ekziston don Shqipëri, Allahu alem kjo frute, frute dhe, frute dhe nebik, arabët, e, që bën disa fryte, frytët e frytëve siç liçuhen ne bib, i thonë arabët, ato hahen. Ë, fryti me ngjashmëri që mund të ngjajë me një nga shqipët e këtyr frutave në në Shqipërinë ne, ën është është një lloj pemë që të mund të shmohull, në se keni para pas është. Ë, kjo është shumë e ngjashme me frytin e sidrit. Dashija është në xhenet, por është ditur gjë domun xhenet frytëtojnë llojet, profet sallall ka thënë për pemën sidri, e sidrit e sidrit, thotë që Gjetet e saj, kam parë në xhenet, ishin si si veshët e elefantëve. Mundon? Kurse domthon, ato frytet e saj thotë ishin si puna e tyre çypave të mëdha. Është fruta e sidrit në në në xhenet. "Kada wa qillu istadri min khair al-qila ali wa naf'uhu at-tarwih lil-abadan." Edhe hija e sidrit, ndodhë, do të ndodhet, ndodhet domthon në atë xhenet dhe nga hihet më e mirë e cila domthoni i dhuron trupin një lloj qetësie. Wa sina ru'a aytan dawatu malafi'in min ba'daha tafrihu dil ahzan. Sufaha me frytet e sidrit, thot ai personi që i ha i largon mërzit. I largon Allahu mërzit. Wa ad-dahuwa huwa al-mawzu mandud kama gluputet jadun ba asabain wa banan jilashtua edhe pal qe i thon bananeve njeon taradhi te nje titen se si punen gishtave te dorot thot au annahu shajarul gawazim qaran himlan ma kana shank fi al absal o se todo esh nje loj pe me titen qe ndodhen per shkettira thot Gjithashtu të dhe shega, rrushi, palmët të sjetëmajnën të hunët arabe Të gjitha ato thotë kanë degë të afërta për të për të vjel. Tash ky është lloji i parë i pemëve që ndodhen në Yoku, s'është lloji i dytë janë ato pemë të cilat nuk ka shembull për to në ndërjetë. Dhe nuk i ka parë njeriu me sy të thotë. Jakfi mina ta'dad qawlu ilahina min kulli faqihatin biha zawjadin. E më mjafton për këtë fjalë e Allahut më duhet të cilin ka thënë Fihi ma min kulli fakihet in zau gjan. Fihi ma min kulli fakihet in zau gjan. Në më dhënë, në to, dhëtë, për gjithë frutit, dhëtë, ka dhu loje. Të loje. Në më dhëtë, tërgujmë, në kaim dhu loje, në më dhënë, në më dhënë, një për lojqë ndodhën dhënja, dhe i për lojqë ndodhën dhënja. <të> Thëtë, u është dhe në të të njashme në njëra, por ndryshojnë në shie, Edhe gjithashtu thot janë në shumë lloj ngjyra ato që janë në xhenet. Lakin li bahjata wa laddat taamha qamrun siwa hadha alladhi tajdal. Gjithashtu thot edhe bukuria e atyre që ndodhin në xhenet dhe shija e mirë atyre është diçka tjetër përveç kësaj që ndodh në dhonjë. Taratuha fil akl indama nadha wa taladhha min qabli al-aynal. Ato të shijojnë Në më dhe në njeri ju kër e ha të Edhe shion zyri për parë parës e të hajkë Kërë shikon Ka thëni minabasi Dhe të Ato këndodën gjenet Në krasime të këndë dënjanët barabartë Dhe dhe në emërë Janil haqai qalatu ma thilu hadhihi, wakiramu ma fil ismi muttahidani. Do thot që në realitet oto nuk në gja në fare, por në gja në vetëm ne e mërë. Ja të i badhi, këthi mali, wa gërsi ha, filmis kida këtë tërguril bustani. Thot, ah, satë mija janë të frutet të cilët janë në bjëllë, të gëdhe u i miskut donë number kopson ndëreu dheu në, në, në, në cinë ambjell to toka janë premisko, shfar për premisën çfarë frutës dajë për tjetër O ashtu do të sa i mirë është ai uji i cili e pin njeriu thot ë i cili e ngop atë që e lëgon atë Innahu ma'udrum li'in huwa mu'minun hatta bihadha laysa bilyaqban Pastaj thotë vazdonë thotë pasha Allahun çfarë justifikimi ka ai person i cili është besimtar më të vërtet dhe nuk është zgjuar por është në gjumë. Kul qalbu fi raqdatin fa ida stafa qaflu bsuhu wa hulatu al kasna Nuk është zgjuar thotë por është në gjumë zemra e tij thotë dhe nëse zgjohet thotë ai do thot, ka veshur veshin e portallësve Qallahi لو شاقت كجنات النعيم بطلبتها بنفائس الاسماء ماشاءالله do sigurt do t'shfaqin xhenetet e larta në xhenetet e nerimit do ti kërkoj ato me çmime më të larta të mundshme ose ai të gjahde ka fi isalinaim w kawaib bi dhil wujuh hisalika këta do përpiqesh me të gjithë mundësitë tua për të arritur ato gratë e mira që ka thënë Nevarim që ndbuta kevarit do që gjoksi i thyr është i vogël të bardhë në fytyrën e thyrë dhe të bukur. <tl> Luli ata al alayka raisun wallahi la tujla ala sakhrin min as-sanan. Mashallahun kanë shfaqur ty ato gra, kanë shfaqur ty ato gratë të cilat po sigurt dinin përpara shkëmbinjve, ngra do të janë dinin përpara shkëmbinjve doqet hwarashje uadl wakti yenhalu misla laq min al kustal thot do chahesh do chahesh kemi prej bukurise saj thot edhe do bini breti gurales do gurales do bini do nga bukurie e madhe e frijes dhe guri lakin <tus> talbak fi al qasawati jazahad al sakhri wal hasba fi ashjal dersa por zemra jote thot e ka kaluar un gurtësin e shkëmbinjve edhe të guralezu thotë po si portizot të të kisht ty sikur të kishte nxitur malli në madhe për të rritur atje, dhë dishe njeri me ndjenja nuk të të kishë ndërruar të në mëtë lartë, më të mëtë mëtë të mëtë të mëtë të mëtë të mëtë të mëtë të mëtë të mëtë të mëtë. A unësa dhe fatmin, kësifatu hajata kalbin, kun të batale billiha dhe shani. A unësa dhe si kur të të kishë gjetë, dhe në nënë sesit dhe tua të jetë në zemën të ndë, dhe të të kishë kër Jam i hënat al-hasna i bil-rumiani so, një, një krua ka që bukur, thot I të shohët për të martuar, thot, me, me, me njët verber Përvecë është i cidesh, për, verber Por edhe muka dhe më muk dhe që është i paralizuar Asë të këlluar në bërë, lërgë, edhe kërkën të martuar në më njëtë të qënetit Bukur Edhe shohët, i verber thot, I paralizuar E dhe thot, ah të shfarë skrove është për këtë luj gruet bubur, dhe thot, që të martohë me këtë luj me këtë verëbër. Ja silat arrahmanin, lasti rachisëten, bel antiranihetun ala lkasrani. Ja silat arrahmanin, silat dhe thot malu, malu, i qëshitë në trengë. Edhe gjenet ish mali allahu, të që në kanë të zirë allahu në trengë, për ku shë blenë atë? E dhe thot e më në në kaim, o mali allahu, ti nuk je i lirë për të Ya sila terrahmani laysa yanalu ma fil alfi illa wahidun ithnan o mali imashirousit nuk nuk mund te arriti ty ndër ndër çdo 1000 vete vetëm se një ndër çdo 1000 vete më vonë se një mund të arritë ya sila terrahmani <tës> madha kufqaha illa ulut taqwa ma alimani dhe o mali imashirousit Kush kush mundet që të të meritojë ty përveç atyre që janë të devotshëm dhe kanë besim. Ja tilat ar-rahmani suqki kasidu baina al-aradi siflat al-hayawan. O mali i mshiruesi tregu i jot është i dështuar ndërmjet njerëzve të poshtër që që do të jenë si kafshët. Ya <tib> sila tarrahman ai nal mujtari mujtari falqatu liḍḍi bi aisar al asnan umali mashirousit ti e nxjer por tu bler domodin me një çmim shumë të lehtë o ka një që që të blen ya sila tarrahman hal min saqib hal min saqib bel mahru qabl al maut dou imkani umali mashirousit aka ndaj personit i cili dëshirojnë të martohat atje me mehurit të xhenetit sepse mehri mohun para që do t'jetë për të është e mundur tashin tashin domodin para vdekjes yasil <tër> al-rahmani kayfa tasbara khuttaba anki wa hum la uminan o malli mëshirues se si ka mundsi që të, të bëjnë dot durim ata të cilët dëshirojnë të fejohat ndonëdë të martohen me mehurit të xhenetit kur ata kanë iman don nje di që kjo gjë ka Liman dhe më e madhe për të thënë si mund të bëj të durim do të pa arritur atje. Si mund të durim do kjo vëllai është provojë vërtet. Ya sila al rahmani loola anha tujibat bi kulli makarihi al insani. O mali i mëshëruesit, sikur mos më mos ishe rrethuar me çdo vështirësi për njerëzit, me mos mos ishe rrethuar me gjë të vështira nuk ka ana qoftë min metxhelif atëherë do nuk do gjeni asnjë bashkuar pa pa, pa, pa pa hyrë te te te thon xhenem edhe do mbyllë xhenemin fare do mbyllë xhenemin fare si një çindën xhenem se do shkojnë në internet po mosisht e rëzotum vëjësi pra ka një që nuk e do xhenetin thui edhe çavirave do të fusim në një vend që është këtu këtu këtu këtu këtu shkon kush ehiq nuk do nuk do shkëti pori lakunha hjudhet me kull kerihte li yosadanha al mutir al mutwal Mirpo xhaneti es rrethuar me çdo gjë të vështirë që të largohet prej dije që do të koto ndë që shi ngathut Më të në aljimë mëllëti të smu ila Rabbil ulabi më shriat rrahmanin Edhe ta rinë të, vetëm ata të cilët kam vendosë mëri Aq të lartë, sa shkon dhejër të këzoti me, me, me, në ardësive Me dëshirë në mëshirësit Ate kur të shonë më allahu sëmë Më të në aljimë mëllëti të smu ila Rabbil ulabi më shriat rrahmanin Tot, pastaj thotë më kam këtë që ka përmendur no Te Ibrisi, thotë fat'ab li yawmi ma'adika al-adna tajid rahatati ala yawm al-ma'ad al-thani. Pra do lodhu deri ditën e takimit të parë që të djesh rehatit ditën e takimit të dytë. Do lodh deri ditën e takimit dyt, të parë ditën e dytës, sa të djesh më së rehatit ditën e takimit të dytë kur takosh me Allah subhanahu wa ta'ala dhe lartha. Nus Allah në mëdhëror, në mysinë e tij, në më mëshirin e tij. Në adhore të gjenetit, nusë Allah në, në madhëruar me misinit i dhe më shirët i ka shpëtojnë nga zere gjëhnevit nërë dhe familit tona, nusë Allah në, në madhëruar në të në adhëruoj hërrije të gjenetit, në bëjë për e tyre që i fitojnë në to, dhe fitojnë sa më shumë për e tyre, dhe besimtare sa më shumë punë mire të bëjë a i më shumë në do meritoj për i hërrije të gjenetit, dhe punët, punët me në cilën ja rrinë të të shumë ta, dhe lu së Allah në që do të shikojnë Allahu subhanahu wa taala dhe për këtë që i më madhë për takimin e tij, më ka qenë poema të cilën e ka recituar Drizem per nga poema e Ibn Khaymit Allahu sheroft Allahu shulemi enta